Velkommen til Bag Fjendens Linjer, afsnit nummer 17. Det er sjovt nok, det helt samme sted, som det plejer at være. Vesterbro. Morten, det er jo i din crib. Det er det. Du er her sammen igen. Ja, du og ser... vi har en øh, en prominent gæst med i dag. Jeg, jeg skulle lige sige, du ser godt ud, men den del springer ja, vi. Ja, øh, men i lige måde, Mange tak. Så sprang vi ikke lidt og elegant over det alligevel, men Nej. ja, vi har en gæst. Ja. Og øh, det er jo ingen ringer end pervers. Velkommen til. Tak, skidt i have. Mange tak, fordi du gad at komme ja, ja. Det, er, det er vi glade for og, øh, og vi har jo et travlt program Fordi vi har en hel masse ting, vi skal nå øhm, Og jeg kan fortælle, at vi har, vi har set en battle hjemmefra mm. Alle sammen faktisk Det er Pat's Day imod Rhone Som ja. har en kompliment battle øh, The Dark Side of, of Canada Og øh, Lang, Langt ude i Canada det Scotia er, Det kan man måske bemærke på den måde, der på et en fisk med i battle <laughs> Uden gå meget nærmere <laughs> Faktisk to gange Ja, det, det var lidt mærkeligt Men øhm, udover den battle så, øh, så, så har der jo været en del spørgsmål Fra, fra jer, kære lyttere Rigtig mange Rigtig mange spørgsmål Og jeg sige allerede fra start af nu Per, jeg, jeg ved ikke hvor meget du har hørt at om Jeg siger ofte, at det er gode spørgsmål mm -hmm. Så siger Esben, det skal lade være med Fordi så kommer jeg til at sige, at nogen er gode Og så kan det lyde som om, nogen ikke er gode Så nu vil jeg gerne allerede nu sige, at vi har fået Ludagor spørgsmål, og der er ikke et dårligt. Så er okay. det sagt, der allerede nu. Ej, nu har du også ching, så det piner meget. Nej, <laughs> jeg har næste. Okay, Fernox, så, så, så er det færdig i orden. Ja. Kongos spørgsmål, og, øhm, og så er der også noget med at, øh, at, at der er lidt, lidt tid til over os til sidst, hvor øh, at vi skal høre noget rap. Eh, så you in for street? Og jeg synes egentlig bare at vi skal hoppe direkte ud i i Pat Stay Mode Ron. Morten, mm. vil du ikke lige lyn hurtigt op? Hvem er det nu, de her to herre er? Ron er en mand, der har været kendt på scenen længe. Den skrevne battlescene, han startede i New York, og så er han efterhånden bare blevet større og større og større, og nu er han blevet sådan et navn, der, der headliner events, sådan set. Æ, og Patch Day, han er oppe fra Nova Scotia, the dark side of Canada, som man selv kalder det, og er kendt for sin... Han er en stor mand med en aggressiv stil, har <laughs> haft den helt masse gode modstandere, og kan godt virke skræmmende en gang imellem. Men nu har de simpelthen gang i en kompliment battle. Ja, og han er jo faktisk også king of the dot champ, PT. Ajar for glemm. Ajar for glemm. Prominente herar. Meget. Ehm, havde du hørt om nogen af dem før, Per? Jeg vil sige at jeg havde fået anbefalet Pat Stay. Ja. Fordi han havde vundet over Disaster, som mm. efter sigende var en total klassisk battle. Den er fuld. Og øh, så øh, lade jeg selvfølgelig min research til mit øh, besøg her. <laughs> Og øh, der er jo det problem ved YouTube, at det er den endeløse Time Sucker. Oh yeah. Så øh, jeg kom faktisk til at misse en hel del aftaler i dag, fordi jeg kom til at åbne for øh, den her sluse, der hedder oh. Battle Rap. Og startede med Kompliment Battlen, og så gik det ellers derudad med en team lang Pat's Day mod Disaster, oh. og en øh, Best of Pat's Day, og derudad. Jamen, så, øh, så er du jo godt med på alle referencerne ja. lige pludselig. Men lærte starte med med kompliment balansen. Hvad, hvad synes du sån overordnet om den her form? Jamen, altså, det er jo et godt eksempel på at nogen øh, tænker at vi øh, bryder den øh, den gængse øh, den gængse setup og øh, vender et eller andet fortegn om. Ja. Og øh, jeg synes det var sindssygt interessant at se hvor stor forskel der egentlig var i de to tilgange til det her, man kan sige, det er et benspænd, det er jo sådan et øh, Jørgen Let udtryk, eller et Lars von Tri udtryk, nu skal vi øh, lave et eller andet kunstnerisk, og så laver vi et benspænd, som måske lige i øh, det første åndedræt, jamen, så øh, stopper vi op, og så bliver vi paniske, eller eller andet, men til gengæld, så kommer der også noget kreativt ud af det, som ellers ikke ville være kommet frem, og i det her tilfælde, jamen, så har man så øh, Pat Day, der ligesom har en fantastisk, øh, hvad skal man kalde det, forskel på det han siger og det han, altså det han siger verbalt og det han siger med kroppen ja. øh, fordi at, at, altså hele hans attitude er 100% øh, battle -agtig. men det han siger er så, øh, søde rare ting om den anden ja. og øh, hvordan han øh, gerne vil være roommate og gerne vil øh, donere sin kæreste for, til det gode formål så hun kan få lov til at opleve <laughs> hvordan det må være at have seksuelt samkvæm med Rowan osv det vil han ikke for men det er øh, roben det er lige Lia vi fjæset og det giver en en slags sindssyg mærkelig dynamik som er ret sjov. Øh, til gengæld så synes jeg at Ron han lige han vinder den der ehm øh, den der lej mm. fordi når han er på så er han 100% under hund. Altså og det er klart igen øh, man har lige som nogen øh, grundpiller i form af en stemme, ens stemmeføring, ens fysiske udtryk og sådan noget, hvor Pat Stey er en stor macho-muffugger, og Roan er ligesom en lille kagel. Ja. Og det bruger han bare til ligesom at bægge den her græske gud op, øh, den, der, <laughs> den der figur, han bygger op, ja. så at man undervejs rent faktisk tror på det. Sådan havde jeg det. Altså, fuck man, jeg, jeg synes, Pat Stey er sej lige nu. Og det var jo lige præcis, altså... Et eller andet sted Selvom der, der hele tiden kommer ironiske referencer Så er det jo på en eller anden måde Det som er den underliggende vibe i det Og det synes jeg han gjorde helt sindssygt Altså ja. det lykkedes ham At fremstå mega sej Samtidig med han virkelig downplayede sig selv 100% mm. og, net, og netop det der med at han, han får spillet den ud selv Fordi hvor Pats Day ofte får sagt I'm nice Og, og på en eller anden måde Virkelig har det der battle-element Bare hvor at netop foretegnet er ændret Men han på en eller anden måde stadig får sagt Han er her for at vinde det at være nice Så har Rowan's leg det element med Men netop bare er The polite thing to do Og så begynder at sige hvor sød han er ikke? Eller, altså, altså at Pats D er øh, ja, Det skal ikke være en hemmelighed Jeg er en kæmpe Rowan-fan Og jeg synes den her battle er, er et godt eksempel hvorfor øh, I tredje runde Hvor han har hele den her Whoopsie i forgot my rhymes because I was lost in your uh, og det er jo også super super overskud fordi du der laver noget med en kanon timing som er sindssygt virtuos samtidig med at alt det der bliver sagt sådan, på det der 1 til 1 mm. orplan er en lang kærlighedserklæring til manden det, siden for jeg æder med mig sejladt mm. helt vildt jeg var flad ikke <laughs> Jeg synes, det er en af de bedste battles, jeg sådan nogensinde har set altså, sådan rent, altså, De er så gode altså, Uanset om, om det ikke er en, en battle I det der battle-format Som man kender det normal. Så er det bare to mennesker, der er så dygtige til at skrive Og levere og rime Og, og det, det, jeg synes bare, det er fremragende Og på det, det der sker sådan, lige for tiden Er jo, det er mange mennesker, der gør det samme på scenen Og der gerne vil lyde som hinanden Men her der er det bare sådan to mennesker, der, sådan, der bryder ud af karakterer og bare gøre det til en fantastisk battle vi bare holde et rigtig, rigtig højt niveau Selvom mm. de gør det til en stor joke på en eller anden måde Jamen de tager joken 100% seriøst ja. Netop. Og det er derfor det holder ikke? Ja, det gør joken så meget bedre Og jeg synes det er så fedt Og de er Og fordi at det ikke er en eller anden Contendership battle Og der ikke skal fingere, altså et eller andet, øh, hardcore had, så de afslappet og kan tillade sig at have totalt grineren over hinandens linjer. Æm... Og kan tillade sig at tage den makral, der bliver tilbudt, og få den op på scenen og kaste den ud over. Og... <laughs> Enlighten mig lige, Morten. Er Nova Scotia havneby, eller hvad er det der? Hvad handler det om? Ja, det, så vidt jeg har orienteret, så, så er det en havneby. Og jeg hørte nemlig Rowan snakke om det i et, et Dirtbag Dan Show, hvor han lige blev interviewet, omkring den der makral, og han siger, det er ikke noget, han havde forberedt. Han siger at han var så langt ude i Canada at der pludselig stod en mand til him ope men og tilbød ham en makrel og han sagde ja, er du så tør af makrelen? Klar. To gang. Ah. Når du har valgt altid til makrelen. Altid. Men jeg tror at det sånne ligger lidt op, lidt nordøstvej for uh, Ronsdale op. Ja, så det er ikke sådan en eller anden uh, hardcore reference til den danske rockekrig i 80'erne. Det var jeg. Ikke. Jeg ved det er der de ender i den ene eller dig hard film. Oh, oh. Du tager ekspertrollen seriøst i dag, jeg er vild med det Jeg, ja, med ja, det. jeg har bare set Die Hard mm, Ja, nok Ej, men det, øh, det er en virkelig, virkelig fed battle ja. øh, Den kan vist ikke anbefales nok øh, Noget af det, jeg har på, det er Hjemme i Danmark har vi jo ikke rigtig haft de her øh, Altså, konceptbattles på samme måde Der har været en FCK mod Brøndby Battle Og det vil store trække det eller, Altså, vi har for eksempel ja. ikke vendt det helt om For eksempel komplimentbattles Øh, hvad tænker du om at, at udforce de her ting lidt mere? Fordi det er jo måske ikke den tradi traditionelle øh, nedgørelse, der som, som regel finder sted i battles Men øh, man, man, man søger ligesom nogle andre steder hen øh, Er det noget, vi lynhurtigt ville finde kedeligt? Eller er det noget, du kunne se spændende i, nogle spændende ting i? Det kunne jeg sagtens ja. Altså, øh, man kan jo sige Den var jeg selv gik efter at have pensioneret mig selv fra MC's Fight Night, var jo at prøve at udfordre grænserne og øh, tænke mere konceptuelt. Og hvordan kan man i det hele taget lave noget, som både er imponerende, underholdende, men også musikalsk? Ja. Øhm, hvor man måske blander improviserede vers med skrevne omkvæde, for eksempel. Ikke? Så man har... Øh, en øh, syn-med-effekt, samtidig med, at hele indholdet rent faktisk er improviseret. Altså alle de ting øh, er jo noget, som jeg synes har været sindssygt spændende at, at arbejde med, og ligesom se, jamen, man kommer ud til alle mulige helt sindssyge sammenhænge, ja. når man er freestyle rapper, fordi man kan sige, hele vores øh, ting, altså det, som er vores... Øh, Velsignelse er, at vi passer ind i alle sammenhæng. True. Det, som folk gerne vil have i al kunst, det er, at de vil gerne høre om sig selv. Og det er også derfor, at folk hører popmusik, fordi at de føler, at der står en mand med en guitar, han kender mig bedre, end jeg selv gør. Rent følelsesmæssigt, ikke? Og i freestyle-rap-sammenhæng, så er det bare mere en-til-en. At hvis man er, bliver inviteret ud og laver et show øh, for nogen, som laver stomiposer, jamen, øh, så er det første gang i, i de her menneskers liv, at de står og hører nogen lave et nummer om, hvordan det er at gå med stomipose, eller måske en, der står ved et samlebånd og producerer dem, ja. og hvor banalt den kan lyde, så kan det være sådan helt transcenderende for en, øh, en person, ligesom at se sit arbejdsliv blive taget vordligt, eller blive taget pis på, og Al de her ting, det kan fandme ramme øh, folk sindssygt hårdt, ikke? Og, der kan man sige, der kan man godt tænke videre, hver gang at man er ude i sådan en sammenhæng, hvad kan jeg gøre her, som som kunne indkapsle det her arrangement eller den her sammenhæng, hvad det end måtte være. Ja. Så, så, så det har jeg altid været virkelig, virkelig åben for for. Hvis at, øh, du vil have at sige noget, Morten ja, Jeg tænker bare på øh, men der, de Det er, folk... er fedt, at de kører med håndsoprækning Jamen, det, er, det er lige før ikke? <laughs> Jamen, Det er fordi, vi er så gode til at tage det munden på hinanden ja. jeg tænker, når, når du er ude og freestyle jobs Så er det jo ikke kun bare sådan, hvor du går ud og freestyler rent Du laver nogle forskellige sådan, slags Kan du prøve at forklare om det? For eksempel det med at sidde ved et arrangement hele dagen Og, og lytte lidt med Jamen, Der er ligesom sådan nogle øh, koncepter, der har taget form Af selv nærmest og, øh, og så er blevet til En vare på en hylde Um, og det som du nævner der Hvor jeg er ude i, Ja det kan være mange timer Til et eller andet uh, kulturel uh, sammenhæng Det kan være til en temedag Det kan være til en konference Whatever hvor folk er samlet I mange timer Med et eller andet uh, Med en eller anden um, Det startede en gang hvor At jeg skulle ind og lave noget til Sådan noget dansk design awards For rigtig mange år siden efterhånden og øh, der var ligesom ikke planlagt en skid andet, end jeg skulle afslutte. Og så siger den kække eventmaker, at, at, at, at så kan du jo øh, måske på en eller anden måde referere til det, der er og, Jo, det kan jeg godt, ikke? Og ja. øh, så lidt af, af egen øh, fri vilje, så sad jeg dernede på første række og havde rimelig optog over alle de her... Øh, sådan, kunstneriske mennesker, der fik øh, priser. Jeg kan huske, at øh, Else Marie Pade, øh, den her 90-årige danske pioner inden for elektronisk musik, skulle op og have en, øh, en pris. Og det var altså meget rørende og meget cool. Og så øh, sad jeg to tog noter. Og da jeg så skulle op og lave mine ting, jamen, så lavede jeg så en meget lang freestyle baseret på mine noter. Mm. Øh, fordi det, som man jo altid kæmper med, når man øh, Freestyle'er, det er ligesom at holde styr på sine referencer. True. Øhm, og man kan ligesom have x antal klar i hovedet, men der vil være nogen, der ligesom fisser ud i universet igen, ikke? Og så vælger man en eller anden retning, og så det er altid meget tilfældigt. Så hvis man ligesom både skal referere til noget, der skete for et minut siden, men også noget, der skete for otte timer siden, jamen, så er man nødt til at producere nogle noter. Nu siger jeg, man, jeg mener, jeg. <laughs> øh, og det blev ligesom... Altså, jeg kan huske, jeg ved, at folk rejste sig op og altså, klappede i flere minutter, ligesom, og kronprinsen sad på første række, og jeg kom til at kalde ham Frede. Øh, og, og, og, og det slog mig ligesom bagefter. Jamen, jeg tror først, det var, det var den dag, jeg ligesom så, hey man, altså, så nogen som os. Altså, vi er jo den moderne hofnare. Altså, det er os, der går ind og må tage pis på selv kongehuset, ikke? Altså, mm. hvis ham med borgmesterkæden og det rigtig fine jakkesætte lige inden mig havde sagt noget som helst andet end hans kongelige højhed, <laughs> prins Frederik den 27., ikke? Så havde det været rameskrig, og så skulle han stå ret på direktørens kontor mandag morgen. Men jeg må godt bare sige fred, fordi det rimede på allerede, eller hvad fanden ved <laughs> jeg, ikke? Og så griner folk, og alle har optur. Mm. Øhm, så det stod klart for mig der, altså sådan... Hvor er det fedt, man, Hvor er det bare en frihed uden lige, at man tænder for beatet, og så må man bare være 100% ærlig. Man modest dem, der betaler en bagefter. og de kan godt lide det. De synes, det kilder et fedt sted. Det er fandme dejligt, ikke? Men det blev ligesom øh, en ting, der blev født på den måde, sådan lidt øh, tilfældigt. Og så er det jo med, med sådan nogle ting, altså så... Det føder så ring i vandet, princippet, ja. øh, nye henvendelser, folk, der er interesseret, og det er som regel altid rimelig en-til-en-agtigt. Når jeg så dig øh, optræde for et gymnasium, så vil jeg også godt have dig ud og for mit gymnasium, for ja. nu har jeg set det i den sammenhæng. Det fungerede, det kunne de godt lide, det kunne de godt forstå. Nu jeg tryk. Fordi hver man åbner for et eller andet budget, en eller anden penge på, så sidder der en, som tager ansvar for det, og så mm. er de bare sindssygt bange for at tage fejl eller gøre forkert. Ikke? Så på den her måde, så er det ligesom blevet sådan en ting blandt andre, at når man hey, det har jeg set til en eller anden crazy konference, nu skal vi lave noget lignende, det kan godt være, at det er nogle helt andre mennesker, at jeg så det foran øh, 200... Øh, hoftelæger, og nu omplanter vi det så til, hvad ved jeg, rektor altså alle de mange mærkelige jobs. Altså, jeg har også freestylet for rektorforeningen, ikke? Altså, så kan det ikke blive mere tørt og skoleagtigt. Hva, ja. Hvad er den vildeste profession, du har, har freestylet for? Rocker. Mm. <laughs> det var et klart svar. <laughs> Tænker man over, hvad man siger? Ja, der var det ...visse legemsdele, der producerede noget sved der, det er helt sikkert, det var fordi jeg var på fængselsturné, jeg spillede, ja. Det lyder øh, godt nok gangster. Det var også rimelig gangster, ja. eller det vil sige, jeg var den eneste, der ikke var gangster i, <laughs> i rummet, ikke? Ja, Men jeg var sådan på øh, de lukkede fængsler, der ligesom er i Danmark, vi tog 5 på 5 dage... Og det var alt sammen sindssygt positive oplevelser. De her mennesker, de keder sig for sindssygt. Der er indsigt at de her berøvet for al underholdning. Ikke? Så bare det, at der kommer nogen og stiller sig op og giver dem et eller andet, så det fuldstændig ligegyldigt, hvad forholdet de har til genren, til mig. Altså det var bare, hey, hvor vi glad for at se dig. Og det eneste sted, som de her indsatte, de ligesom har at samles, det er i kirkerummet. Ja. Så man bliver ligesom budt velkommen af en øh, glad og smilende, sådan lidt frikirkeagtig præst, øh, og så kommer folk over og så, så gør jeg min ting. Mm. Og øh, det var super, super fedt, og jeg tager den selvfølgelig lige til stregen, og øh, freestyler lidt om, hvordan man kan flygte fra fængslet, uden at, at ham der står over ved døren lige nu, han opdager det, og øh, ved igen, det var rigtig grineren, men så ligesom det fængsel, hvor at... Øh, sikkerhedsniveauet og psykopatniveauet liksom lige blev hævet et trin op. Det var i Horsens statsfængsel, ja. som jo er nybygget. Det gamle statsfængsel, det er nu blevet sådan et musiksted. Metallica spillet der i sommer og noget. Sejt. Fordi de har så har fået det her nye fængsel, som er sådan det er mest sikre i Nordeuropa eller, eller Og det er en helt det ligger midt ude på en bakke. Så hvis du liksom på en eller anden mærkelig måde skulle komme uden for murene, så kan du altså bare løbe i 10 minutter lige ud, uden nogen form af fordækning, så de bare kan pille dig med øh, tårngeværet. Øh, og når man så kommer ind, så er det altså, sådan en, øh, en strip search, altså det er velkommen til USA, øh, lufthavn gange 10. Altså, øh, du, ved, du må ikke have jern på, øh, fordi de gennemlyser også dine underbukser, ikke? og så bibber de. Og øh, det vilde er så, at der er et fængsel ind i fængslet, fordi der er jo selvfølgelig svage fanger og stærke fanger, og rockerne, det er de stærke fanger, så de bliver holdt for sig selv. Så der var ligesom sådan øhm, en ekstra bygning inde i midten, der også var afgrænset med trådhegn og så videre, hvor jeg så skulle over. Og det var så, jeg tror de var 20 AK-81'er, for det er ja. jo selvfølgelig er de unge rockers, der ligesom, øh, laver de grimme ting. Ja. Og så var der to øh, fuldgyldige HA'er. Og øh, det var nok første gang, hvor jeg tænkte, okay, der var bare sindssyg modstand. Altså, alt de andre steder, var de var virkelig, virkelig glade for, der skete noget. Her, der var... Man kunne simpelthen ikke aflæse dem. Nej. På nogen måde. Det var, som om de holdt hinanden rigtig meget i skak. Jeg kan huske, jeg snakkede med under umanden. Gammel rapper også, der har lavet nogle stand-up ting. Og han sagde, om han havde også været i fængsel og lave nogle ting. Og han sagde, du tjekker med det samme. Hvem er overhunden? Hvem bestemmer? Og det er ham, der skal grine. Så griner de andre. Ja. Og på samme mod her da jeg lige sådan havde fortalt lidt om hvem jeg var, hvad jeg lignede og spillet en sang og introduceret det her koncept som hed freestyle rap. Jamen så var det også tydeligt at det var de her to lidt ældre homies i den bløde sofa som var der, for de andre de havde bare sådan en rigtig rigtig hård stol at sidde på, ikke? Så der er bedt mit stikord, så var der bare pinligt tavshed i de længste 30 sekunder i mit liv, hvor efter der så kommer en honn Øh, om fra bagfra, så de er ligesom alle sammen bange for at sige noget forkert, eller give ja, ja. sig hen til noget, som måske så ikke bliver betragtet som cool, hvad ved jeg. Og så helt nede for hjørnet, så bliver jeg bare sagt, pørger. <laughs> Alright, så kører vi. Men det var en af de vildeste præstationer i mit liv, tror jeg, ligesom at, at holde den der. Og jeg kan huske, hvordan jeg startet med at si, at vi jo alle sammen vidt inderst inden, og så fortalte jeg dem, at det var på knogle niveau. Right. Og derfra lade jeg liksom en total anti-racistisk sang. Ja. Og det kan jeg bare huske, altså. Jeg var så stolt bagefter liksom at at at kunne ta det med derind liksom, ja. altså, ja, ja, ja. man kan ikke vide siden hvor racistiske de er vel? men nej, nej. men der er jo liksom, du ved, når der indvandrere bander og så er der Health Angels, og det er ikke ja. kun for de gamle danskere og også bare orvallede parker, ikke, altså. Ja, men lige på Øhm, senere har jeg så hørt, at Perga faktisk er rockerslang Eller at det er HA-slang for ja. alle, der ikke er med i HA At det sådan set bare betyder en uden for brødderne okay. det, uh... Jeg ved ikke, om det er rigtigt Men øh, i hvert fald, så så lade jeg ligesom noget der Som, altså de gudtog det fuldstændig Altså, alle klappede Svedigt Og jeg bare sådan, ja. damn Fordi det er det her med, altså Freestyle foregår i et tempo, hvor at du ikke må censurere dig selv. Det, det er der, hvor klappen går ned. Det er jo ligesom, når du har en tanke, der vurderer, den anden tanke, du har, er den nu øh, acceptabel, ikke? Mm. Så det må man ikke gøre. Så det var ligesom derudad, ligegyldigt hvad? Og det var pisse interessant også, fordi, jamen jeg tænker, altså hvis jeg ligesom havde et eller andet indstinkt, racistisk lort, kørende inden, sådan bagest min krybdyrshjerne, ikke? Så var det komme ud der. Men jeg kan bare huske, hvordan at jeg ligesom det her, det er vigtigt. Det her, det skal jeg. Ja. Og så gjorde det. Og så mm. købte de den. 100 procent. De synes, det var fedt. Jeg tror også, de synes, det var fedt, ligesom at der kom en og bare var ærlig. Ja. Yeah, på en eller anden måde. Ikke? Man, man vil nok godt kunne fornemme det, hvis man bare taget en eller anden total facade på, og så sådan, fuck dem. <laughs> ja, det havde været helt forfærdeligt. Ja. Så det var, altså, det var nok der, sådan, hvor øh, adrenalinen var... Eller vildt pulserende Det forstår jeg sgu godt Og ja. det, det er måske mm -hmm. lige det eneste crowd Hvor man ikke sviner folk i publikum <laughs> Tænker næste gang <laughs> Det skulle lige være der Der kom noget selvcensur ind over det... Ja Ja der træder man lige lidt varsom mm -hmm. Ja precis ja. Øh, jamen, Vi kom jo faktisk helt tilbage Fra, fra gode gamle Pats Day mod Rhone ja, ja. øh, Men lad os fortsætte lidt ud af den her tangent Fordi Altså, du har freestylede i mange år Det er vist ikke en hemmelighed En hel del mm -hmm. og, øh, altså, Jo, du har været igennem øh, helt battlemøllen Og så er der de her forskellige koncepter og, øh, og jeg kunne forestille mig, at du har udforsket Det her freestylede rigtig meget efterhånden Er du ved at, at køre sur i det? Er der, er der mere tilbage at, at udforsk. Det tror jeg for altid der vil være mm -hmm. altså, øh, Jeg hører meget andet musik end hiphop og bliver måske rigtig ofte inspireret mere af andet musik, end bare rap. Og hvis man for eksempel kigger på jazzmusik, så er det ikke altid, at jeg hører så meget jazzmusik, men hele tankegangen bag jazz, at man skaber et nyt nummer hver gang, man står på scenen, er jo sindssygt spændende. Og for mig tror jeg, det handler rigtig meget om, at dur give sig hen til noget som ikke er perfekt. Altså at man øh, at man hver gang stræber efter det perfekte, men det opnår vi aldrig. Og så skal man lige som i samme åndedræt eller samme tankegang som øh, tilgive sig selv for ikke at være perfekt. Så at man på den måde ligesom kan kan bryde ud i improviseret rim i alle mulige situationer i alle mulige steder i koncerten eller hvor man lige som er og se hvor det tager en hen, ikke? Fordi vi tænker lynhurtigt en meget vaneagtigt, når nu er vi i en eller nemsig fight night sammenhæng, så ved vi at der kommer øh, et stikord randomly genereret fra publikum. Mm. Og det er så mit afsæt. Og der er der så forskellige, øh, hvad man sige, taktikker om, hvordan man bedst angriber sit stikord. Du ved, at PDB siger, at hvis man starter med at rime på selve stikordet, <laughs> så har man jinxet hele sin runde. Øhm, og det er ligesom en form, du ved, ikke? Altså mm. hele det her med jeg rapper i et minut, og så lyder der en klokke. Det er en form mm. ud af rigtig, rigtig mange. Og det er klart, man er nødt til at formalisere nogle ting, når man laver konkurrencer, og så skal folk ligesom øve sig i den præcise disciplin. Så når man laver stangspringskonkurrence til OL, så ændrer man heller ikke stanghøjden 10 sekunder, eller hvad hedder det, 10 mm lige inden man går på konkurrencen. Der skal folk vide, hvad de skal øve med. Ikke? Men faktum er jo, at det er også sådan en form, som jeg ligesom er blevet tryg ved, ikke? Og så kan man sige, om hey, giv mig et stikord, og så kører jeg dig ud af, og så kan vi variere den en lille smule og sige, giv mig to stikord, og så kan vi lave lejen, at jeg skal starte med det ene ord, og så skal jeg slutte med det andet, og så skal jeg selv skabe en historie, hvor at de to stikord, ligegyldigt om de er fra to helt forskellige universer, de skal ligesom mødes på midten og give mening på en eller anden måde, ikke? Der man jo allerede en lille bitte smule væk ja. fra sådan det der moderkoncept. Men faktum er jo også, at det i hvert fald for mig kan være sindssygt provokerende at starte uden stykkeord. Og det gør jeg jo så sjældent, fordi det er, ligesom, det er en integreret del af mit show, du ved, ikke? sådan, hey, giv mig et eller andet input, og så forvandler jeg det til det, jeg nu kan, ud fra hvad jeg ved om emnet, og hvor inspireret jeg er, mm. lige præcis nu her. Men det er ligesom bare at hoppe ud fra 10 meter vippen, der bliver det ligesom ren jazz. Og det gør jeg ikke særlig tit. Men øh, jeg havde et job med det var DJ Norris ja. og en øh, saxofonist der hed Benjamin Cover. De var sådan øh, husorkester øh, ud i Valby, havde inviteret diverse solister, blandt andet øh, PDB og mig. Og der var lidt ligesom det der da vi så havde spillet de der numre vi skulle spille og folk øh, var ret rigtig, rigtig glade, skal vi gå ind og lave et ekstra nummer. Jamen, det blev sigment nødt til, for de folk er så glade. Så satte Norge bare et loop i gang mm -hmm. Så skulle musikerne så forholde sig til det loop Han kom med at for -of pladespillerne Og så måtte jeg bare gå i gang altså, Og der bliver det pludselig Meget mere altså Sådan en knupskydende Craziness øh, Derudad Fordi man skaber Nu prøver jeg ligesom sådan at analysere mine egne tankegange Mens det sker i virkeligheden ikke? Men det her med at Hvis du får et emne ja. Så prøver du på en eller anden måde at regne den ud Og komme hen til en pointe mm. Det gør jeg i hvert fald ja. Jamen, Hvad vi jeg basically gerne sige om det her Hvis man på den måde kan Regne sin sidste to linjer ud Med det samme Altså i løbet af de her fem sekunder man giver sig selv mm. eller whatever, ikke? Jeg har aldrig været typen der gik på Et sekund efter jeg har fået emnet Jeg venter altid fem sekunder Den der ene bar man mister mm. Er sindssygt godt givet ud, Fordi det er de fem sekunder at alt tankearbejde det foregår Så der kan man, hvis man er heldig, hvis emnet er rigtigt og alt det der, så kan man godt regne ud, okay, det her det min pointe om det emne. Det vil jeg gerne slutte med at sige. Mm. Og så bliver resten ligesom sådan et zigzagløb imellem forskellige delepointer og sjove ord, der rimer, hen til det. Det er pissegodt, men det er, en, der er en vej. Man har lynhurtigt bygget en vej, man så følger. Ikke? Men hvis man starter fuldstændig fra 0, så skal man skabe vejen, mens man går på den. Og så kan det blive meget mere abstrakt. Altså øh, meningsløst vil nogen sige, men det er musik, så det giver jo mening. Ligegyldigt hvad du siger, så det du siger, det er mening lige præcis i det sekund, du siger det. Også selvom at det ikke giver mening, hvis du bare skriver det ned og fjerner det sådan fra den musikalske kontekst. Men du siger et eller andet med din stemme hen over et beat. Så er det musik, og så giver det mening på et andet plan. Det er to sådan helt forskellige discipliner nærmest. Det er superspændende. Jeg sidder og prøver, at, eller ikke bare sidder og prøver, jeg sidder og relaterer til, hvordan jeg selv vil angribe et emne, for eksempel når jeg står i Fight Night eller andet. Øhm, og jeg har egentlig aldrig tænkt så meget over, at øhm, at der kommer et emne. Jeg tænker ikke, hvor ender jeg henne? Jeg prøver egentlig bare at tænke, hvad har noget med det her at gøre? Altså mindmappet, så at sige. Øhm, og så kredser jeg måske lidt om de enkelte der så er til den enkelte. Men så er jeg lidt videre til næste. Øhm, og ja, ja, hvis det kan lade sig gøre, vil jeg jo gerne lave en forbindelse mellem de forskellige. Men hvis det ikke kan, jamen, så har jeg glemt det, og så er jeg fuldstændig videre til det næste. Men det er, meget, det er ret spændende, og egentlig meget fedt det der med på en eller anden måde, at have den, den afsluttende gode pointe med sig i i tasken, øhm, og ligesom hive den frem og, og slutte øh, on a high note. Ikke? Det er rigtig sejt, hvis det kan lade sig gøre, for så får man sådan en... Øh, fornemmelsen af, at så man bare til et fordrag mm. om en ekspert i det her emne, mm. der så bare leverer det på en musikalsk måde. Ikke? Og det er der, der ligger en gylden mikrofon og venter sidst yeah. i runden. <laughs> ja. Altså, I husker at nævne hver eneste gang, at vi sidder og snakker, bare nu ved I tilskyldende mikrofoner. Ja. Jo, jamen, godt. Det, godt. Det, Ellers ville jeg lige, ja. lige sige det. Ja, ja jamen, vi, vi, har, vi har sagt det en gang eller to. <laughs> og måske endaf flere. <laughs> ja, og de står jo fast hos mig. Jeg begyndte at få sådan lidt eierfornemmelse. det var altså det. Selv jeg lidt ked af jeg skulle have dem tilbage på et eller andet tidspunkt. Ja, det, jeg må vinde os nogle nye. Ja. Jeg ja. skal ikke bare have en halskæde, altså så har jeg sinde to veninde <laughs> Fuck, det kunne være vel her. Jo, du er stærkt. <laughs> Nogen tung ørering eller. <laughs> ja. Ja. Det stemmer jeg for. Øhm. Det gør Men okay, Nu, nu bliver det rigtig nørdet, men nu er vi jo ligesom inde på det her med... Det det, vi er her for, Esb. Jamen, det er nemlig det. Præcis. Det er det. Og vi må jo stille de her nørdede spørgsmål, som alle de andre ikke gør. Lige nu er vi jo næsten inde på, hvordan man freestyler, eller hvordan du freestyler. Pede havde den her med, at man, som du selv var inde på, man nævner for eksempel ikke det første, eller emnet, noget, der rimer på emnet, men man åbner det op. Når du åbner et emne op, er der et eller andet... Altså, har du nogle... Journalistiske HV-ord Du altid bruger til at åbne det op Eller andre metoder Eller hvad skal man sige Analyseapparater du tager ned over det eller, eller stiller du dig simpelthen bare Og siger blå jakke Hvad siger man noget nu Jamen altså man, Jeg tror ikke at øh, Jeg vil sige At der er tid til at stille HV-ord Fordi så har man ligesom en tankeproces Med noget logik og mm. så videre, Som tager mange sekunder Um, så det er jo altså Det er den her umiddelbarhed Vi jagter Og hvad fanden skal man gøre Hvis ikke der kommer noget op ikke? Mm. Um, Så jeg, jeg tænker sådan på jeg, jeg kan huske en gang Der var en uh, rapper i Oslo Der var jo et par år Hvor at uh, Fight Night Var hele Norden rundt ja. jeg var uh, dommer to af de år Jeg kan huske At vi sad på Rockefeller i Oslo Og uh, Nej undskyld Det var det der var hele pointen Spillestedet mm. hed Blå Ja yeah. Og øh, så var der simpelthen en, øh, en rapper, som fik emnet blå. Hans modstander havde en blå trøje på, mm. der stod en ved siden af, som havde en smølf øh, på sin trøje, <laughs> som var øh, ligesom øh, modstanderens ringman, ja. eller andet, ikke? og han var på et spillested, der hed blå. Altså der var simpelthen så mange ting at tage fat i, og det er sådan, okay, en farve. Mm kan man finde noget mere universelt, som. ikke? Men han sagde ingen af de ting, altså, han var for nervøs, ikke? Han, no, no. han, han formåede ikke at være til stede og ligesom have en, øh, en afslappet, fungerende hjerne, så ja. han gik fuldstændig kold og sagde ingen af de der sådan, altså, lysende, blinkende ting, hvor jeg bare sådan, altså, gik helt i kramper om, hvor <laughs> jeg sådan ved at springe ud af dommerrollen og bare sådan, som, så må jeg løbe op og battle dig, for nu bliver sur, ikke? <laughs> <laughs> som selvfølgelig... Hvis man ligesom får øh, et ord, man ikke overhovedet ved, vad det betyder, så vil jeg stadigvæk mene, at man på en eller anden måde, øh, så kan man misforstå det kreativt. Mm. Altså, fordi der er jo rigtig, rigtig mange af de her ord, der bliver foreslået ja, igen som sådan en slags benspænd. Nu skal vi satan gælde med at se, vi jeg siger kartofler. Det er ikke? rigtigt, det er rigtigt. Og så... Øh, hvis man så har fået kartofler til strækkelig mange gange, jamen, så har jeg nærmest sådan en, et helt vers, øh, <laughs> hvor jeg refererer til Thomas Ares øh, replik i Linje 3's øh, 10-års jubileumshow, show hvor han rimer på, hvor man rimer kartofler på Mark Noffler mm -hmm. fra Dire Straits og det der, altså. Så den er ikke længere en øh, udfordring for mig, men, men det, det tror afsenderen selvfølgelig, den er. Og på, på samme måde, jamen, så er der jo alle mulige sådan, hvorfor vil du gerne høre om Lince Kesslers kats bagdør altså det vil du kun fordi du tænker det er nonsens og hvad fan gør man med nonsens ikke? men på en eller anden måde så er der jo altid en historie gemt derinde altså, så, så må man igen øh, brække det op i atomer altså, det kan godt være at hvis du, hvis du prøver at visualisere det sådan en til en oh, jeg har aldrig været hjemme ved Jan Lense Kessler jeg ved sgu da ikke, har hun overhovedet en kat? fuck det må hun jo have hvordan ser den bagdør ud? så du du færdig men du kender Dyret kat, du ved godt, hvordan en bagdør kan se ud. Du ved også godt, at Lince Kessler har et øh, silikoneoverforbrug. Altså, og så må man bryde det op, og på, en eller anden, på et eller andet tidspunkt kan du måske alligevel connecte the dots mm. til slut. Altså, men der er, fandme, der er jo på ingen måde sådan en, en drejebog eller en manual. Eller sådan. Det her det er den gyldne vej. Altså. Det var se, hvad der dukker op i hovedet på en, når man tænker... Ja, lige præcis, ikke? Altså, og så det, det der med, altså, du må ikke censurere dig selv. Du bliver nødt til at gå øh, 100% efter din egen strøtanke, eller hvad man skal mm. sige. Altså stole på din egen intuition, ikke? Altså, battle rap, det er maskulin intuition, når det er smukkest og når det går hurtigst, ikke? Og så man bare løbe efter den. True. Nu sagde du det her med, øh, med kartoffelverset, for eksempel, at det, <laughs> det nærmest er, er blevet fast vers, Synes du det et problem, hvis du går ud og siger Nu laver jeg det her freestyle rap kommer med noget, og så øh, så kan jeg improvisere noget over det øh, Du formulerer det sikkert også en anelse finere end det Men så er der en, der siger kartofler Og så har du egentlig, om ikke noget forberedt Men et par linjer, som du så egentlig ikke finder på Men ligesom har, har med i gemmeren er, ja. det så, er det så stadig freestyle? Ja, så er det jo øh, freestyle, ja, Eller hvad man skal det sige, ikke? Og det har vi jo oplevet rigtig mange gange Altså øh, Også med amerikanske kunstnere Der er mm. jo ret få af dem Der ligesom er skilled nok til at overhovedet have Freestyle segmenter i deres show mm. Men en som har været her mange gange Og som altid gør det det common for eksempel mm. øh, Der kan man igen sige Han har de der Jo lad mig gå off the top Og så kommer der et vers mm. Som ikke nødvendigvis refererer til noget Der er i lokalet Eller, eller på nogen måde ligesom Behøver at være i nuet Men der er som referencer til lokale ting mm. Selvfølgelig har han tænkt på Christiania Allerede om formiddagen Og yeah. tænkt på øh, Altså Hopen Faken Copenhagen Whatever du ved yeah. ikke? Øh, Altså det er jo også sådan semi forberedt øh, mm. Jeg tænker jeg kommer til at sige noget eller det mm. Fordi jeg har en eller anden lille bitte grundviden Om det sted jeg er Og så fordi igen du er til en koncert det er en sportsgren, du entertainer, så giver folk der maksimal love, fordi de lige som har oplevet modpolen, folk der nærmest ikke engang aner, hvor det er. Ja, ikke? Ja. Så det er sådan set bare et bevis på tilstedeværelse, og derfor er det god entertainment. Og så kan man så sige, alt efter hvilket humør jeg er i, så vil jeg måske starte præcis den der kartoffelfreestyle med, det der nogen, der har sagt til mig 212 gange før, du tror det er en udfordring, men du er en kliché, nu skal du høre hvorfor. Altså, så, ja. så tager man det jo med ind, ligesom, ikke? Mm. Øhm, og hvis man ikke lige kan formulere det, jamen, så kommer de der, altså, det er også det her med, at en pianist har 88 tangenter, øh, vi rappere har, nogen af har 100 ord, andre har 10.000, ikke? Men vi har ligesom et endeligt antal ord, og vi kan ikke selv bestemme, hvilke forbindelser, der bliver skabt, så ord X skaber altid association til ord Y, måske i hvert fald i en bestemt forbindelse, så er det jo det, man kombinerer. Og så er det fordi, at det er de strenge, du har at på. Og det er jo altid de altså virkelig enestående, skarpe forbindelser, der skaber det store hurraråb mm. eller suget i maven, og det er så igen op til den enkelte, og hvor han er henne rent mentalt lige præcis på det sted, om der kommer en genial forbindelse, eller om der kommer en forbindelse, som har været der før. Ja. Enten i noget, han selv har sagt tidligere, noget, som er blevet sagt af en anden rapper tidligere, eller noget, som på en eller anden måde er et citat, eller sådan, altså, bevæger sig op af klischéen, ikke? Jo. Det er... Og man kan sige, at hvis man ligesom er hård nok, jamen så er alt det der bliver sagt, selv en skarp rapper en sindssygt skarp freestyle, det er alt sammen sagt før. Yeah. hvis du har hvis referencer nok, hvis du har dyrket genren nok, hvis du siger alle ord på dansk har været kombineret med hinanden et nogen et eller andet sted, ja. altså, så er det bare ymindeligt tale. Du ved, ikke? Altså på den måde er det jo ikke det er jo ikke en ny verden, der opstår hver gang, men du har muligheden for at tage de huse, der er på kloden... Nu kommer med en eller anden super-whack <laughs> metafor for at illustrere det, ikke? Men så kan du ligesom placere de huse lynhurtigt på en ny måde, og så skabe mm. en ny by. Men det er ikke dig, der har skabt murstenene. Nej. Du sk Men du kan skabe byen i nuet, ikke? Det er ikke lydende af nogen, du har fundet på, fordi så, så bliver det nonsense, hvis du selv ligesom skulle yeah. tage det helt ned på lydniveau, ikke? Så lydende er nogen, du har lært, og alle dem, du rapper for, har lært de samme lyde og de samme betydninger. Og så er der kombinationer af dem. Og ja... Der vil altid være gentagelser I en eller anden grad Men alligevel kan der opstå noget magi Og selvom noget af det ikke er øh, 100% original eh? Godt svar men, jamen, det <laughs> vel, men det handler vel også om den om sådan, Konteksten man sætter den i Nu så jeg jo uh, dit uh, Per Helisørensen og Peter Dyreborg det, ja. det, der show. Der, der, Jeg ved nu skal nok være med at røbe, altså, Hvad der sker hvis I skal lave det igen Men der, der, der spørger I publikum Om nogle ting som du skal ind om men det er præmissen jo også på en måde, at du spørger, hvad kan I mænd øh, lave? Ikke lave alene eller lave alene, nu kan jeg ikke helt huske. Jamen, det er faktisk et meget godt eksempel på at skabe et øh, koncept, der så passer mm. ind i en, i en sammenhæng. Ikke? Ja. Det her det var så et teaterstykke. Vi spillede ikke roller, vi var os selv, mm. men vi kom med hver vores ord. Jeg var rapper. Min makker var digter Min anden makker var historiefortæller ikke? Så det var alle sammen folk der stillede sig op Og så siger noget mm. Men i hver vores form og medier og, så okay. og vi havde så også et overordnet tema Som ligesom hed Vi vil gerne kigge på Manderollen i Danmark Så det handlede helt vildt meget om bløde mænd Og lidt om macho mænd Og vi tog helt vildt meget pis på dem og på os selv Så selvfølgelig skulle der også være Et freestyle segment mm. I løbet af sådan en forestilling og der kan man så ud og spørger om noget specifikt, som passer til øh, forstillingsemne. Mm. Og der er det så helt vildt spændende, hvordan man formulerer det. Fordi hvis man igen hæver det for meget op, og siger sådan, okay, vi laver altså et eller andet, hvor vi har brainstormet over kønsroller, så kan man ikke sige til et menigt publikum, hvad synes du om kønsroller? <laughs> så vil der bare være blank stads mm. hele vejen rundt. Ikke? Men hvis du spørger om noget specifikt inden for Sfære, så får du nogle forhåbentlig mm. fede, intelligente, show inputs. Ikke? Så det vi spurgte, det var i første akt, så spurgte vi mændene, hvad har du, som du brænder for af interesser, hobbies, ting som du dyrker, som du overhovedet ikke kan dele med din kone. Og så kom der alle mm. fede ting på det. Ikke? Og i anden akt spurgte vi så kvinderne, hvad er det, der er så pissigraterende ved jeres mænd? Ja, ja, ja. Og så kom de med det, ikke? og det var pæsjovt. Jeg kan faktisk spille det her. Jeg udgiver ja. en gratis-EP her i januar, som er mm. det materiale, jeg har lavet til forestillingen, som hedder Det store skuffe i jern. Mm. Og EP'en kommer til at hedde Skuffesange. Det tænker jeg, at jeg en dejlig blød mand til det. Så lyder det som om, det var nogen, der egentlig bare var blevet skrevet til skrivebordskuffen. Men, men der kan vi høre i praksis, mm. at vi så får fem inputs for dublikum okay. og så skal, så er det lige det der skal kombineres, ikke? Helt sikkert. Jeg vil ja, ønske jeg kunne huske om det var drengene mod pigerne eller pigerne mod drengene der var de bedste eller den bedste af dem. Oh, Men eh uh, nu 50 -50. tager vi ja lige præcis. Mine damer og herre, vi skal have pinen ud i plenum. Hvad har du i dit liv, kære bror, som giver dig glæde, som du nyder, som du ser frem til, som giver dig livskvalitet, for nu at bruge sådan et frygteligt ord fra et dameblad, men som du overhovedet ikke kan dele med hende Per Helge, vil du være mikrofonmanden? Ja, vi skal have nogle bud. Hvad er det, I ikke kan dele med jeres kærester? Yeah! Der var et bud. Det er et utroligt godt bud. Var det så? Jamen, uh, det er svært at forestille sig en aften med kæresten, hvor man brygger øl og hører rap mosty på blues. Man skal fortælle, at man har brugt 2.500 på Air Jordan Future i læder. Noget så simpelt som at se Champions League-fodbold en onsdag aften. Har du et, et favorithold, vi holder med her? Uh, desværre det er det i Aalborg, men de er ikke med i Champions League. En halvdag med Xbox og frysepizza. Porno om lørdagen. Det er jo så smukt. Og det ville være meget smukkere, hvis vi kunne dele det med jer, men nej, sådan er det ikke. Fuck oh, yeah. Damer her, nu nå i dere høre hvor skoen trykker. Det er så ensomt å være ølbrygger Og jeg lover deg for, det er den hane som jeg rykker i Jeg er verdens mindste mikrobryggeri Fordi jeg er solo, jeg er kun en man, Og alligevel så går det over hens forstand Og det er så der jeg står nede i kælderen og siger for fanden Du skulle være min ølhøen, så kunne jeg være din ølhane jeg står med min tomme krus Og jeg føler meg litt som Tom Cruise I Top Gun Med øl i min hånd Men desværre Så jeg helt alene med min blues Hva skal jeg gjøre? Det er min fri kvarter Det min fritter og jeg elsker min bluesmusikk, og det rykker i min snitter Men det er litt ensomt med min luftgitar Så hva gjør jeg så for ikke å føle meg Ja, jeg går da selvfølgelig på eBay Og det er for sindssygt. det er totalt god stilo De der så de er for vilde, de koster kun et kilo Altså tusen, og det er så euro Og det er så der, at jeg sånn sett har trykket køb Og det er litt øv nu så jeg føler mig lidt som Gordon Gekko. Jeg kan se, at dem, du har på i dag, de er sådan lidt mere ægko. De kan da også Det er da fint nok, det siger man til hinanden, fyr til fyr. Sådan der. Der er ikke nogen smalle steder, de skal være bredere af ægte okselæder. Men det fatter hun bare ikke. Det er bare sådan lidt ligesom Champions League. Hvad siger du? Hvad for noget, der er så kongen? Hvad for en liga med den der champignon? Og hun forstår det ikke. Jeg bliver skaldet ligesom Voldborg. Jeg ser skudolort på 20. år selv uden Aalborg. Og jeg skal ind på stadion her i weekenden. Jeg lover der for, det er ikke fordi jeg følger trenden. Jeg så dem også dengang, de var rigtig dårlige. Og nu er de endnu værre. Jeg tager dem stadig her alvorligt. Jeg kan kun vokse og vokse, og så skal jeg hjem til min Xbox. Jeg lover derfor, for, det er Jeg kan bruge en halv dag, det er et knall knald i dag. Og det så der, at jeg synes, det er virkelig fedt at en Xbox plus en frysepizza for en par middag. De matcher hinanden så godt, og det er bare sådan mit eget maskuline director's cut. Og hun vil bare ikke være med. Hun må gerne komme ned i mitt maskuline værksted. Men sånn er det. Der er jo syv dager i en uge. Og seks dager om ugen der er der godt gang i vår dagligstue. Der dyrker vi det. Sånn, du ved, i praksis. Men den syvende dag er det en der rent faktisk. Og så skal hun jo passe sitt job. Og det er så der jeg ligesom må klarer meg med Pornhub. Boom. Det er jo dog Ja, det, det er, er stadigvæk imponerende I den grad Men det er jo ja, et fremragende eksempel på Netop både den anden kontekst øh, og ja. Altså koncept, hvad man kan med det, ikke men, men de der helt konkrete ting øh, Nu, hvis jeg må sidde og, og lege som, som fellow freestyler Jeg er meget imponeret over, hvor, hvor fint sammenhængen er hele vejen Altså vi har... I, I den grad fået sat noget, noget fokus på på det, vi kalder set-ups herinde. <laughs> ja, um, men og, øh, Grå Panda? Den, for eksempel, <laughs> den har du hørt. Tjek min gaffe lidt par gange. <laughs> oh, det, det er fantastisk, ikke? <laughs> um, og og der, der kom en til at tænke på, hvem er dig? Hvad vil du helst høre? Et, øh, et dobbeltrim som Blå Mandag og, og Grå Panda eller et, et enstavelsesrim, men hvor de to linjer ligesom har en, en flydende sammenhæng. Jamen altså, I kan jo godt høre på det, som jeg lige har spillet, mm. at jeg er en sokker for mening. Yeah. Altså, hvis det ligesom alt, som har en eller anden indre logik, det kan jeg rigtig godt lide, ikke? Mm. Altså, det er netop det der med, at når man, når man hører, jeg kalder dem panikrim, ja. altså, nogen, der ligesom er på glat is, ikke? Og, og kæmper med at følge med. Mm. Altså, så har man jo på en eller anden måde... Måske tripper man over sin egne for standarder Altså man har forelsket sig i lyden af flere stavelsesrim Og så siger man Jamen så skal det bare Du ved Hver eneste gang Og det er hvad fanden det er, jeg siger ikke? Øh, jeg, jeg kan jo huske hvordan At øh, legendariske Shake ja, ja. øh, Fyrede den af med ni stavelsesrim i alle linjer ikke? <laughs> øh, og, og det var så et af de år hvor jeg var dommer Og jeg havde aldrig hørt om Shake jeg kan huske, at jeg tænkte, den mand, der er oppe, den mest kyniske freestyler, jeg nogensinde har set. Fordi han udnytter KB-handelens dårlige akustik. Der er ingen, der kan høre, det, han siger, rent faktisk bare er lyde. Så jeg kan huske, hans første runde var et eller andet med fodbold. Og hvordan han bare sagde, Stakke bukke dakke nikke fik alfagbrub. Fordi jeg laver saxespark som Michael Laudrup, og hvordan folk bare har rejst sig op og hovedet, og du ved, og så sidder vi der, tre mand, og er de eneste, der har hovedtelefoner på, og jeg, og jeg, og jeg bliver sådan mere mere panisk, altså, åh oh, nej, han, han snyder. Han, han, han har fundet, han har fundet mm. doping. fordi der er ikke nogen, der kan gennemskue, at han ikke er den vildeste rapper. Mm. Og bagefter har jeg så ligesom fået alle de her historier om, at om, hey, han er på medikamenter. Ja. Altså, du ved, den, den, den kortslutter ligesom bare en, en gang imellem på det der. Ikke? Sådan, nå ja, okay, det må man jo så acceptere. Men lige i situationen tænker jeg bare, at, at det var sådan, at det var planlagt. Ha, ja. jeg, jeg, han havde luret, han kunne sige hvad som helst. Mm. Og, og folk kunne ikke nå at følge med, fordi der simpelthen var så meget rumklang i det der ja, ja, lokale ja. der. Ikke? Og det var jo netop, altså det var, det var point for flerstævelsesrim, eller i hvert fald lyden. Er flere stavelsesrime, ikke? Ja, et lille skil. Ja. ja. Men, men det er rigtigt nok det der med, man kan let blive, blive fanget af sin egen høje standard, og det kan jeg i hvert fald selv ikke genkende til, ikke? At, at indimellem er det rigtige valg ligesom at nøjes med en ens davelse, men så lyde og ikke mindst være ovenpå stadigvæk og have kontrol over situationen, i stedet for at komme bagud, fordi du leder efter det der dobbeltrime, der til synligheden ikke er der, altså. Ja, ja det behøver ikke rimes 17-18 gange jo, altså hver gang. Jeg har et, et, et glemmerende eksempel af faktisk dig, Esben, fra... Øh, vestfinalen i år Hvad har jeg nu gjort? Jamen, han han det ønsker var... at tørre mig ud det... Ej nej, det er positivt det Jeg har yes. ikke fundet et eller andet dårligt nej. setup Som du har lavet før Med MACD og sådan noget Nej, øhm... <laughs> <laughs> Ej, det, det finder jeg flere af <laughs> Men du laver den at, at, at for eksempel mod Kallers Viser du enormt overskud Og okay? jeg kan ikke huske Hvad det er du rimer på Men, men du lader ligesom meningen Bare tørre over Og så sige Jeg er lige ved at Uno For jeg er tæt på at vinde ja, og du, og det er jo ikke fordi du rimer 17, 18 gange på vinde, men den ja. hele linjen er jo bare enorm god. Jeg tror det er noget med knipper din kvinde, sådan dansk, ja. <laughs> I den du, ja. men du holder den lige som til ja. et et et enkelt rim ja. og så får ja. linjen til at give mening. I så jeg ikke ja. huske helt sættet helt. Det kan jeg klippe ud og tage med i programmet. Men det er også fordi andet. der er så meget, altså, der er så meget omkring timing og levering, at hvis du har en linje som sidder sikkert, så du siger den med fuld power. Ja fra maven og brystet og direkte ud, og du lander rimet lige præcis på fierslaget, vil være sådan en klassisk, en klassisk ja. floating. Ikke? Det går så rent igennem i forhold til der, hvor du lige et mikrosekund under vej så den lander på fire år. Mm. Lige ved siden af. Ikke? Man kan næsten bare høre, hvordan momentum sådan præcis. ud af ballongen. Ikke? Og, så, og, og den der fed lyd at dobbeltrim kan bare ikke rigtig vai op for det. <laughs> Nej, og jeg synes også at det, det klassiske far var enormt god til i år. Han gik simpelthen så klart igennem, og han ramte bare tingene så godt, og publikum elskede det. Ja, Fordi manden det han virkede sikkert. simpelthen så sikker på det. Det var jo altså ja, nu vi havde jo også ødelidt op til og mm. altså, jeg kunne ikke se forskel på ham i forhold til når vi stod i ude i stuen lige herude eller eller på foranden scenen med med tv i i smasken, ikke? Nej, når han kom nemlig ind og repræsenterede mm. det øh, hvad skal man kalde det, det ubesværede. Ja, netop. Altså, og det er det, som vi så rigtig gerne vil opleve. Mm. Altså, det er der, det virkelig går hen og bliver ja, nærmest en tryllekunst. Altså, man kan ikke se, hvor svært det egentlig er, men man ser bare en, der mor sig, og så kan mm. han noget, som man ved, man ikke selv kan, og så må man bare give sig hen, du ved det. Mm. Hvor alle andre i en eller anden grad er presset. Ja. Altså, vi kan godt alle sammen mærke, at det ville være federe, hvis de der tv-kameraer de skred, og hvis ikke der var så mange penge på højkant, og hvis vi bare gjorde det ude i et fucking køkken, ikke? Altså, så ville alle præstere bedre. Mm. Men det gik unge Frederik Vivum altså bare lige ind og, og, og neglede 100 procent. Altså, det er meget smukt det der med, at du har så rent faktisk set ham i en køkken-cifer. I, I den kan sige, Det var lige så sjovt for yeah. ham. Altså, det var det der med, at man havde følelsen af, at han gik ind og nød det. Mm. Kæft du var fedt for ham at lige præcis nu Præcis det var, Jeg tror altså for ham nærmest Og det tror jeg næsten er kunsten og hemmeligheden bag At, at præstere godt øh, på den helt store scene Jamen det er at, at han freestyler jo nærmest bare for sig selv Op i sit eget hoved ikke? At, at, øhm, Selvfølgelig kan man godt henvende sig til publikum og lignende Men ja at, at det, det, det er egentlig bare op i i Hans lille, lille hoved At det hele det skal give mening og være mm. godt Og så er det jo ligegyldigt hvor mange der, der kigger på Præcis en, en, Så er det også bare det, Han er enormt intelligent jo Altså nu har vi jo øvet med ham En hel masse gange ude i køkkenet her Og han var været sindssygt skarp Men han, han har også bare haft En rigtig meget fokus på Hvordan bliver jeg god Når jeg står på scenen Netop og har haft kameraerne i Mente Og har tænkt rigtig meget på Hvordan forholder jeg mig helt roligt Som om det her Det er en helt normal køkkencyfer Og jeg ved ikke hvad der Han har gjort Eller spist Eller hvad der han har gjort Men mand han ramte jo bare hovedet på sømmet Fuldstændig Og jeg er simpelthen så imponeret Og det er også det der er så sm Altså en god tilkendegivelse af Altså hvad er en god battle rapper En god battle rapper er ikke en Som sørger for at vi får ondt modstanderen En god mm. battle rapper er en der får os til at glemme modstanderen, modstanderen ja. er der slet ikke Vi kigger mm. kun på ham ikke? Jo jo jo Det er god point mm. Ja altså øh, det, det gjorde han sgu godt Han er sådan helt inspireret meget til Sådan at kunne finde en eller anden psykisk vinkel På fight night mm. og freestyle og hvor, hvor fanden man skal være Jeg skal til at læse mm. nogle Selvhjælpsbøger eller et eller andet ja. Anbefale noget Øhm <laughs> Med det, så skal vi også til nogle spørgsmål yeah. Fordi at øh, vi, øh, vi stiller jo de her spørgsmål ud til jer, kære lyttere Og øh, så spørger I Og det gør I fandme godt, yeah. som Morten siger og, og I gør det også meget Så yeah. jeg øh, sidder lige med telefonen fremme her Og øh, trykker forkert, så der går lige et, et øjeblik længere Der har vi den første spørgsmålstråd og øh, jeg kan se, at det første spørgsmål, der er her, det er fra vores øh, ven af programmet Jøde. Oh ja! Yeah. Det er en af de længere, så, yeah, og, yeah. Og, det er, og det er sikkert sindssygt. Så, så... Jeg har Når, læst jeg, det, efter... det er sindssygt. Okay. Når du skal battle kølekaj til den gamle skoles julefrokost, er det så de fem benspind eller de fire elementer, der vægter tungest? Synes du, det er underligt, at de ikke filmer eventet, men blot udgiver det på vinyl og kassettebånd, Åh, var vildt meget glæder du der ikke til Övess's Peak eller Peak? Ja, det var Peak, ikke? Jo, jo, jo. Det <laughs> min. Mener... Ja. Altså jeg, jeg kun jeg er ikke helt sikker på hvor jeg forstår det. Jeg kender nogen han. Ja, nej, nice spørgsmål, ikke? Jeg svarer ja. <laughs> Nej, jeg, jeg tror, det første er, er noget med med fem benspind eller fire elementer. Hvad vækter tungens, når du battler kølekaj til den gamle skoles julefrokost? Men bare noget, nu sidder øh. du jo der uh, i et masse medier og tager jøden seriøst. Det må man <laughs> det... jo aldrig gøre. Nej, det vel? kan jo være det. det. Jeg tror, det er regel nummer et. Ja, lige præcis. Oh. Det lærer man på journalisthøjskolen. <laughs> <laughs> og, uh, god karma. Hvad er der, der er altid i fredspiben. <laughs> ja. <laughs> right. Så... Um så fik vi jeg har snemt. Jeg har virkelig også nævnt ham i det her program. Har til J. Ja, man skudde til Jønsen. Altså det, yeah. det sidste jeg har lavet var jo i aften showet her for et par dage siden, øh, hvor vi så øh, skulle ind og snakke om noget helt andet, nemlig nye ord på dansk som vi ja, kommer ja. her i løbet af det sidste års tid. Men vi så blev bedt om at kække sy noget pænt om øh, Ben Fabricius Bjær. Og øh, det måtte vi så gøre. Det var sådan en ikke en freestyle ting, men en lynskrevet ting, ikke? Altså oh, der havde oh. vi måske 10 minutter før det hele startede, sådan okay, hvad gør vi? Og så endte mm. vi med, at jeg skrev seks linjer, han skrev seks linjer, og så ja. spillede vi sammen med unge Bent, der er mm. fyldt 90. Unge det Bent. var så smukt. <laughs> ja. Så skal til jøden, mand. Han, han er min dog fra helt, helt gamle dage. Fra helt gamle dage. I og... øvrigt en mand med fuldstændig samme positur i det her studie, som da han var i TV2 News og snakkede. Yeah. <laughs> hvilket der har gjort, vi har aldrig har haft så meget lyd på vores mikrofon, ah. for at nå jøden. Men det fungerede rigtig godt ah. Det skal man til at høre, hvis man ikke har hørt det Indormt <laughs> underholdende Jeg har et, et spørgsmål, som jeg bliver nødt til at svare dig kort på Selvom for det, det indbyder til en større øh, diskussion Ja Eller det kunne du gøre <laughs> <laughs> Er der plads til mere hiphop i Danmark? Er der plads til mere hiphop i Danmark? Det er fandme godt nok et stort spørgsmål ja, ikke? Jeg synes jo hiphop fylder særlig meget nah. øhm, På mainstream niveau mm. Altså hvis man... Øh, igen, der er eddermed mange definitioner af, hvornår noget er hiphop, ikke? Men altså, jeg synes, for mig at se, så handler det om, hvor meget sker der på græsrodsniveau, hvor mange ting kan klare sig uden mainstream opmærksomhed og stadigvæk være levende og voksende og nu bredt ud. Og der synes jeg jo rent faktisk, at Rap Slam Battles er Pishamrende godt eksempel ikke? Fordi den, ja. det er der ingen I mainstream Danmark Der har picket op endnu Altså Vi er et sted hvor De fleste alligevel har Stiftet bekendtskab Med freestyle rap På den ene Eller den anden måde mm. Og så dog du ved ikke? Altså jeg er ude øh, I mange sammenhæng Jeg er på et gymnasium øh, Gennemsnitlig gang om ugen Og der laver jeg også Lige en håndsoprækning Hvor mange har nogensinde Set en freestyle battle I virkeligheden Fem hænder ikke? Hvor mange har så set det Hvis vi taler YouTube med En tredjedel Ja Stadigvæk er der to tredjedele, som mm. indtager kultur og musik hver evig eneste dag, men de har aldrig set nogen battle mod hinanden. Så på den måde er det jo heller ikke super mainstream. Altså, mm. det er stadigvæk en niche-ting, ligegyldigt hvor... Hvor, hvor meget alle os, der har beskæftiget os med dig og brændt elsker det i mange år Altså for os, der er det lige så naturligt som at trække vejret mm. men, men, men for en almindelig dansker, der er det stadigvæk eksotisk og mærkeligt og mystisk og magisk ikke? Kan jeg tage det som i, at, at der kan være plads til mere, hvis jeg skal hurtigt videre? Ja, det bliver de okay. ja Det bliver de ja, der er plads til mere må jeg, må jeg lige skyde noget ind omkring Rapslane? Hvis du lytter hurtigt ser du netop det med, med græsrodsniveau og, og det... Det synes jeg virkelig man skal, man skal tage at holde af lige nu øh, Fordi nu har der været enorm mange events På det seneste i USA e enorm mange endda i en underdrivelse Der har været tusind <laughs> events Der har været events så sent som i weekenden Med Disaster mod Cassidy Som, som vi vorhæg. taler mere om senere bare os ja, to øh, På en kæmpe scene Og publikum er bare ikke lige så meget på Det er helt tydeligt Så derfor så øh, er det mig en stor fornøjelse At være til Rapslame Og se Rapslame Og, og sådan, se ned på rapperne med tribune og det hele så om det ikke fungerede helt efter hensigten sidst men, men det er virkelig noget man lige skal tage og sætte pris på hvis man ikke har tænkt på det fordi det kunne være USA's standarder lige nu og det tror jeg vi alle sammen vil blive ked af og der kunne også være absolut ingenting som der var engang så Præcis. husk det jeg har et et spørgsmål fra ulemor, Skud ud. Hun øh, lavede risengrød mm. og æbleskiver i battlestuen i, i søndags, hvor vi så battles for det her store event. Kæmpesgodt til det event. Det find battlestuen på Facebook, hvis man kan lige se battles, man mm. der kan lige battles og, og, og risengrød. Det var ja. bare YouTube på en storskærm, ikke? Det var simpelthen en projektor, der blev mm -hmm. smidt op på en væg. Og så sad vi og så øh, ja, hvad der blev blevet, blevet ofre af battles. Øh, ja, var... vi, der bliver købt en pay-per-view op sådan, til store events For eksempel her i weekenden Når der var det der IFA-event med Kasset imod Disaster Og så sad vi os en søndag eftermiddag Med en projektor og risengrød og æbleskiver Og jeg tror det var 9-10 stykker yeah. eller sådan noget, Der bare sad dernede det var Og hyggede os en hel eftermiddag helt Sindssygt fedt event Og øhm, hun har, har Noget af... Flormelis og nogle flerskældsord ah, det, det er så godt Og der er endda også nogle spørgsmål fra Udenor ja, ja, ja. øh, Nu skal jeg lige læse jo, lad os lige starte her. Følger du med i den danske og eller den internationale skrevne battlescene? Jamen, altså der må jeg jo øh, sige, det gør jeg ikke. Nej. Forstået på den måde, at det er sindssygt tidskrævende mm. at øh, følge med, og øh, det er en af de ting, jeg bevidst har valgt fra. Altså, jeg er jo lidt ældre end jeg er, ligesom, jeg er ligesom et sted, hvor at, at jeg er benhård, du ved ikke. Det handler om min, min egen musik, og det handler om mine fucking børn. Mm. Og alt andet det kan skride, hvis jeg skal være helt hård, ikke? Jo. Så det, som jeg ligesom indtager af andet musik, eller ja, også bare film, altså de der, du ved, fritids, øh, kultur, som man bare... Hold kæft mand, hvor slugte jeg meget, ja. da jeg var yngre, mm. Altså, der har jeg bare skåret væsentligt ned. Fordi sådan må mine prioriteringer nu gang være Og det var meget meget sigende i dag du ved, ikke? Nå, Jeg skal herind, jeg skal tjekke mm. den der Pat's day around Og så faldt jeg bare ned i det der Fucking kaninhul altså, Og sad tre timer, fordi jeg elsker Ej. det jo Jeg elsker det altså, Jeg æder alt hvad de siger helt rådt Og det er om det er godt eller dårligt Så sidder jeg bare og æder det og analyserer det Og føler det og, mm. kæft, Så altså, det er meget ufrivilligt At jeg må svare nej Okay. Så men, det, en... men, det, men det gør jeg Altså jeg, jeg, jeg kan huske hvordan At Norges introducerede mig for Måske tre år siden Fanen Jeg plejer altid at kunne Ejen Solomon mod Ines Fordi det har vi snakket om ja, vi har... Den gang, du... ja, Det altså... er interview vi linker til Som I kan læse ja, mellem fanden, Per Morten altså Hvor er... der, var, ja. der også bliver nøjdet Der er jo grund til at jeg er her altså, ting er at bag Fjendens linjer Er et sindssygt øh, øh, fantastisk titel til program Som Jam. bevidner at det her det er altså på et højt niveau. Og den der, og der er et fedt logo. Det er skillend, ikke? Altså, Skud ud pen... til Steffen for what? Yes, man. Pindens skarpsværd eller i jeres tilfælde kødyksen er skarpsværd. <laughs> det kunne man måske arbejde lidt med. Men vi lavede jo et interview på skræft til din gammel blog der for efterhånden 3 mm. år siden som altså bredte sig ud over jeg ved ikke hvor mange anslag altså, det var virkelig den helt stor ævler jeg fik på ikke? fordi du havde din facts i orden og vidste hvad fuck du snakkede om, det var jo skønt det er så sjældent, jeg har en meget meget stor aversion over for gennemsnitsjournalisten, der simpelthen bare sætter sig ned og pløjer ting igen som allerede står på Wikipedia ikke? men der snakkede vi netop om, om den der INESP's der var med i the band den her puff da de ting hvor at Iron Solomon han, altså, han, han har bland andet en punchline hvor han snakker om at at puffy ikke øh, lod ham gå videre i det her reality show du ved hmm. uh, he took a puff and puff past Jeg kan as a så den der altså altså det adrenalin det gav var bare så woah fandme lang siden, at jeg har fået den oplevelse, at jeg hørt skrevet rapnummer, ikke? Altså, det, det, der var en gang for mig, hvor at rapmusik, jamen det var som simpelthen, altså det var punchline-fabrikken, ikke? Og hvis man hørte Cannabis øh, lege på Hardin 7, eller hvis jeg hørte et indspillet nummer med Cool G Rap way back i øh, slutningen af 80'erne, jamen, så var det det, man lyttede efter. Men den dimension er bare, altså igen, du ved, den er blevet crowded der for mange mm. Så en gang imellem kommer der nogen Der tager det til et nyt niveau Jamen, Så er Elbils punchlines alligevel lige lidt vildere end de andres Fordi han tager en ny vinkel på det Og videreudvikler hans øh, rimstruktur Og alt mulig øh, nørdet shit Men faktum er jo at vi hører rapmusik Af samme grund som vi hører andet musik Altså for at det giver os en følelse Hvem god til at skrive sange Hvem er god til at give os en pointe mm. øhm, Og på samme måde som diskussionen omkring øh, Flerstævelsesrim lige før mm. Der kan også godt mærke Altså ene de øh, rapper der inspirerer mig aller mest det er en fyr som slog for atmosfære ikke hvis jeg stepper et skridt tilbage fra, øh, fra det musik så jeg kan jeg godt høre at nogle gange rapper han faktisk nærmest dårligt altså det er så simpelt og old school men alligevel så er det så effektivt og det kommer et ærligt sted fra ikke man har sådan følelsen af at man er tæt på ham og det han siger han projicerer sin stemme direkte ud i øh, ud til dig mm. og så kan jeg godt leve med at der er Nimme flows og nemme rim Altså ja. det er sådan noget antiteknisk rap ikke? Hvor han skruer ned for de der ting Fordi han, startede, han er jo den sygeste freestyle rapper i hele verden Altså de der drenge der er fra Rhymesagels Altså ham og Idea og sådan noget mm. Jeg freestylede jo med dem til det allerførste Aarhus Took It Har det... også gjort det? Ja baby PTA en um. været at om at han havde på et tidspunkt Ja men PTA, Seestyle ja. og mig Blev ja. på en eller anden mærkelig måde inviteret op og så var det altså idea og slok, ikke? Jo. Og så havde vi en cipher der. Det var det glad glade vanvigget, ikke? Men der kan man se, hvordan at han ligesom øh, i sin sangskrivning her, altså over ti år efter, ligesom har droppet øh, det, det der sådan, altså... Nu vil jeg gerne sige intricate på dansk Og så kommer jeg til at sige intrigant Det er jo ikke mm. rigtigt det samme Men altså det her med at, at, at de første nummer Var sådan meget, meget kryptiske og meget kondenseret Til at nu der er det historiefortællinger Hvor alle kan være med ikke? Mm. Altså, Der må jeg bare sige Det er det, er det vigtigste for mig nu ikke? Jo mere man så kan få med Af alle de her ekstra ting jamen, Så er det bare thumbs up for det mm. ja. Så har jeg en sidste spørgsmål det kommer fra fra Marsvinefan Nikolai Hansen. Det navn fortjener at komme med. Og, øhm, han har set Marsvinefan han skrev ret sig det ind på min Facebook og ja. altså, ja. han øh, jeg ja, han er også god til at følge med til rap og, ja, og andre er, battle ting, ja. så der Det er igen du ved folk man kunne have mødt i et kommentarfelt, man kan godt mærker om de er nogle good people altså. Præcis. Og vi kan godt lige Marsvinefan. Ja, det, yeah, det, det skal jeg også gerne over. Marsfinefan ja. WeCosign ja. øh, det, det står sagt, ikke helt navnet Men WeCosign Nej, det, det, må, det må vi få en forklaring på ja. Men øhm, han har set dig i, øh, I den grå hal Til RapSlam for nylig Og øh, Altså hvad, hvad går igennem dit hoved Undrer Marsfinefan sig over Når du står og ser Alle de unge bukke Stå der og battle Er der noget specielt Du sætter pris på Og bider mærke i Jamen altså Jeg bukker og nejer For de unge bukke <laughs> øh, Og så øh, Går det først og fremmest Igennem min hoved Hvor øh, dejligt og nice det bare er at have lov til at være fan af noget og bare nyde det uden selv at have ambitioner fordi jeg har ligesom min egen ting som jeg dyrker, som jeg prøver at perfektionere, og her der kan jeg komme ind på sidelinjen og bare se alle de her gutter. Nogen af dem kender jeg rigtig godt, fordi mm. de også ø, er aktive inden for anden form for rap, om man så må sige. Øh, og dem jeg kender personligt, der har man alligevel lært deres stil at kende, så man ved godt, øh, hvad man kan forvente, når Pede Gøb møder man og at det er to øh, mm. stilarter, der clasher og alt det der. Ikke? Det er jo det her med, at det ligesom er, er langdistance-skak, Altså, nu det er så har der, rigtigt vi, Jamen nu har vi prøvet ligesom at komme Eller jeg kommer kommet med alle mulige rimelig dårlige metaforer For hvad der sker når man producerer øh, rap på stedet Men det her med at man, man så har øh, Forberedelsestiden At man øh, prøver at regne ud Hvad man skal sige Man prøver at regne ud hvad den anden siger Så man skal sige tilbage Altså øh, mm -hmm. Jeg tænker på sådan noget fjernskak, hvor der sidder en øh, psykopat-sovjet-dude øh, og, og, og spiller mod 24 modstandere, han aldrig møder, men han har 24 computerskærme, og så skal han holde styr på det. Altså, det er jo i virkeligheden så, øh, så sindssygt. Øh, altså, det er så altomfattende at prøve at regne den andens psyke ud, eller tilgang til det, eller at sætte sig i den anden sted. Ikke? Altså, jo. det er en, med, med en vild disciplin. Altså. Så det sgu rart, at nogle gange bare stå se på, det er sindssygt vart. Kunne du finde på selv at gøre det? Jamen, altså, dengang jeg battlede, der var det ligesom for alvor i øh, anfølgelsestegn. Mm. Altså, øh, du ved, jeg var alligevel i gang i otte øh, år eller sådan noget, før at øh, MC's Fight Night kom på banen. Ja. Og der var hele den her oldschool-æstetik, det var jo, at der var hip-hop-jams med spredte mellemrum rundt omkring i Danmark. Måske et om måneden eller noget af den stil Og så vidste man om øh, til september Så foregår det oppe i Holstebro Oppe i Holstebro der er der en eller anden øh, Rap dude Som så øh, har lavet øh, brevduen flyve Med at øh, han rapper helt klart bedre end jeg gør Og så må jeg jo så sige øh, Det tror jeg ikke på Det vil jeg gerne modbevise Og så mødes man til sådan en jam Hvor der sker alt muligt andet hiphop ja. Men der er altid et battle element du ved, ikke? Og så lød man sig ligesom udfordre Men det er fordi at der rent faktisk var et eller andet sådan Mere eller personligt på spil ikke? Jo Øhm, og, og på en eller anden måde Altså det har nogle elementer i de skrevne battles Fordi der vidste man godt hvem man skulle opmåde Og så havde man også nogle grudges På den ene eller den anden måde Og uh, referencer til den andens crew Og hjemby mm. og alt det der uh, Men så tog man dem på den måde Men der var noget uh, man, man battlede ikke for sjov Man battlede ikke mod folk man godt kunne lide Det gav ikke nogen mening Hvis man godt kunne lide den, ja, så udfordrer ja. man ikke hinanden vel? Uh, Så det var ligesom også det der var Den nye uh, overbygning. Nå, okay, nu kommer det HM's Fight Night, og det første år, du ved, der var det virkelig fra nul af. Ingen anede noget, øh, og vi hørte de her øh, legendariske historier om Melee Sparks for Philadelphia, der måske ville komme, og ham der ADL'er fra Stockholm, han er vist nok også helt syg, du ved, ikke? Yeah. og øh, altså du ved, jamen internettet var så fucking langsomt, at man ikke engang havde hørt de der ting i praksis, altså fordi det var pladeudgivende kunstner mm. hvor rygtet så sagde, at de var sindssyge når de battlede, du ved ikke, men det var ikke mm. rigtig blevet dokumenteret så der mødtes man virkelig virkelig bare fra nul af, mm. og allerede året efter havde man jo på en eller anden måde skabte nogen øh, altså uskrevne regler om hvad der fungerer hvordan gør vi og så videre ikke altså, men mm. alting var stadigvæk nytt altså du ved Natasha stikker ind på scenen og og kører sit helt eget game bare på grund af sit køn ja, ja. jeg kan huske øh, altså også du ved Majjön battlede hinanden det her med at, at han han får råd skaldyr øh, som emne var han bare sådan, han stopper bare op så han hej stop lige okay inland inland inland inland skaldyr det, kan godt, det, det bliver han bare nødt til at starte med du ved, ikke? Altså, Det der med at man Det er ikke sådan han overvejer noget Eller går i en eller anden taktisk mode Det var bare det var. ligesom bare ren griner fra start til slut ikke? Men, der, men, men der var det jo også bare på en eller anden måde Noget der øh, Sagde mig lidt imod At det ikke længere var 100% ærligt Fordi mm. man står og Mimer et had mm. Som ikke findes Det kan jeg godt følge den fordi i starten var det ligesom... Altså, der, der var det rigtig beef, der ja, ja, ja. skulle øh, afvikles. Mm. Og øh, jeg synes, det var den fedeste måde, ligesom at man havde en konkurrencepræget kultur, hvor man mødes udelukkende med ord som våben. Øh, fordi du ved, jeg var meget anti pop den dengang, du ved. Ikke? Og, og alle mine venner, som hørte popmusik, jamen, det var... Kan I se, hvor fedt det er, at, at vi mødes med det her, som alle har mm. til rådighed men Det er noget, du skal mestre. Det er noget, du skal øve dig i. Det er noget, du skal slibe. Mens at øh, alle dem, som du hører, det kommer alle sammen an på, at hun har mere silikone end de andre sangerinder og har haft et større budget til en musikvideo, end de andre har. Altså her, der var det ligesom, det var uden for systemet. Ikke? Det var uden for nogen som helst form for kommersiel branche. Det synes jeg var, var styrken i det. Men det mistede også lidt for mig når det så ligesom blev formaliseret til en konkurrence, man skulle melde sig til. Mm. Hvad hvis kunde der opstå den beef, der kunne få dig til at sige, vi to, vi tager den i, i et Rapslame-lignende format eller andet? Det kunne der vel teoretisk set godt, men altså, jeg, jeg har kæmpe, kæmpe respekt for genren, og jeg kan øh, kunne øh, gyse over, hvor mange timer, der ligger i at skrive og memorisere mm. så meget. Og der har jeg det måske sådan, altså hvilken battle, hvilken beef kunne være så vigtig, at jeg vil skrive det, og fyre det af med en arbejdsindsats, hvor jeg kunne lave, hvis ikke et album, så i hvert fald en EP. Ja. Ikke? Altså der skal virkelig meget til. Der skal virkelig være noget, der skal sættes på plads, ikke? Okay, Jamen, så hvis du begynder at få grimme beskeder fra nogle battle-rappere nu, så ved du, hvad der skyldes. Eller hvad det skyldes. Ja. Og øhm... man skal passe på, hvad man siger herinde, fordi lige pludselig så står jøden og battler mod Monte Carlo. Fordi, fordi han, han sådan... ikke skulle holde... Han kunne ikke... Han, han snakke næsen for langt frem. Ja. Mm. Og det, det startede ligesom herinde, det... Ja, han kom til at sige, at hvis han, ville, hvis han skulle battle i Rapslame, så skulle han jo battle den bedste. Mm. Så skruer man lige et, seks måneder frem i tiden. så... Jorden wow. med de karoliden Grohall. Det var så lidt Danmark. Ehm, ja. jamen vi tager alt æren for den battle. Ah. Steffen og Lucian skal ikke ned for den. Nej. Eh, men det sagt drenge, så ved jeg ikke om tiden er væl ufras. Ehm, skal vi lige nå eh og og niknakke en lille smule? Ja, det må vi da hellere. Har du et land til os? Jamen lad os, da, lad os da prøve. Jeg kan høre beatet, det er dejligt. Det er en god start. Så håber jeg alle derude der ryger podcasten, de også kan. Du er bare, om det skal være ikke? Lidt højere, tak. Jeg ligner en million spark i hovedet. Min DNA er koget med blodet fra en konge. Dårlig score replik, der er imod alle odds end i sød musik. For et eller andet sted, der skal det jo begynde. For Batman var det som barn på bunden af brønden, Og det første lys, du ser, skinner resten af din tid. Du kan kalde det ordsmeds van hvid Det handler ikke om å være VIP Å stå på Wikipedia under viktig pr må jeg være fri Klap din hype-hest Jeg VIP Det står for work in progress Og kunstner tripper over takster på to ører per stream Men mine tekster krever kun to ører så det er helt fin For reaktionen er jeg åbner tasken med rim Er åben munde pen rynkede pande ligesom masken i scream Oh shit, hårdeste arbeider i flowbill og nå med Dannebroets sprogpris Du kan gi dit mikfinner et lift Og hold den stiften Men mitt flow betaler fedtafgift Dit shit er en voksenblis som du skulle skift Om jeg stadig har det? Dump spørsmål På skiven er jeg skarp som en tvilling i børstet stål Heller en rødvad? Hvad har du rødet som om jeg skærer deg en skådplade? Jo bare lytt Jeg ble et fast pensum Ud hos skolelæren Han er lige stille blevet større som øjenbryn på Ole Ernst Tjener en pensum I et fuld selvkond så kan du være den beste i spillet på din spillkonsole Det er ikke helt, jeg forteller det straight De mangler folk lige nu, hos både Shell Q8 Jeg vil ikke svine eller sammenligne Det er sport, så det er min holdning At det her det holder fan med for hårdt Det siger jeg uden skam, uden stammen eller skælen Det er subjektiv holdning, kan kun håbe I alle sammen vil den Ved du ikke hvem fuck jeg er? Det ved jeg heller ikke selv Og det er eftersøgning du bevidner her Fjendens linjer Det var fucking dope Albanovic oppe i den bitch oh yeah. Morten We Care yeah. Morten yeah. One <laughs> ah, Fedt versper Jo tak fedt. Er det er, er der et eller annet nyt under oppsejling Vi skal ah, huske Nei det er et eller annet nyt under oppsejling <laughs> Skal jeg lige uh, Skal jeg lige tage en lille ting med? Jer? Ja, ja. Det her det er produceret av Hans Solo Fra Pro Era Crew Dope Og det er riktig hardcore Lad se om jeg kan huske det Det går snart jeg så et skilt da jeg ankom til det her spillested Vildt at det ikke har litt en stille død Og for længst er pillet ned Der stod fotooptagelse forbudt Ingen billeder er banet før at koncerten den er slut Og det er fandme old schoolet Det må være skrevet dænker at man skulle godt Avlevere sin videofilm til i spolet I må meget gerne tage billeder og rappen Fordi du ved pictures were didn't happen Så vis verden det var en fest Jeg hæpper på at I vil sende det Til jeres venne kreds på face Så throw your phones in the air og tryk share og det er den bedste PR for PER Fordi vi lever i nuet Og nuet er nye tider Det er fedt hvis I sier yeah Og endnu federe hvis I sier det videre Men først upload efter koncert For det er godt sært Og spil for ned og fente fjes Oplys det blot skær Men hey du har betalt for billetten Så du må lave lige du vil lave Du må stå med ryggen til at snæve ha, Det skal jeg, jeg sgu ikke bestemme Og jo selvfølgelig må du få et billede med hjem Jeg er ikke et smart idol der oplæst Jeg er frisk på både art 2 pistol og Face Så lad os jeg stiller meg til tjeneste Jeg venter litt en side til det er min pæneste Det vil si i praksis så kigger jeg bare lige frem For... Begge min tid er fucking lige grim Så alle mænd, vær sko og blind Og alle kvinner bare kommer Knips meg igjen Og i midten bare bades i den blitz Og lad oss så glemme den larre blogging Og lad oss rock den bitch For det er så dumt du vil dele den musikk som du er vild med Men det er et fact man ikke både kan føle og filme ha. Kom du kun for den selfie? Eller fordi at musikk kan sætte din sjæl fri Det her er det grænseløst Man, alle de gang den riktige sang var brændsel når jeg frøst Men det kræver hele dit sans apparat at du ikke ser det hele for start til slut igjennom det lille kvadrat Du skal ikke gå herfra med et lille la-recorded lorteklip Men med gennem svedt skjort og flip Det er sånn, du viser vennerne at du var her riktig Og at din virkelighet er mest vigtig Så kort sagt, motherfucker, lad os rap litt Kikk opp, det foregår ikke på din tablet Og den energi som I giver mig min mic Det er love, der ikke kan reduceres til et like Bag ved Fjendens oh, Yeah! Sygt beat det, er er det der, gang i det dig ja. eller ja, ja. Jeg tror ikke jeg ramte beatet særlig mange gange Fordi det var lidt lavt Men ja. du, det tager hvad? vi med Det lød sgu godt lige <laughs> Og, jeg, og jeg, jeg, jeg hoppede jo, hoppede jo lige i fælden Og tog med det, Jamen, det, var <laughs> det var så meta Det var så meta Men det vil jeg sige Det er til vores Facebook Vi skal lige blære os lidt med Per Vers og sidder og rappe yeah. det, Ja Det bliver vi til Især når det lød så godt der ja. Per, lige til sidst Hvis nu man af en eller anden grund Ikke liker din Facebook Så skal man jo selvfølgelig gå ind Og skrive Per Vers der Og, og trykke på den, den store fine tommel er der andet, man lige skal være opmærksom på nu her, der sker? Jamen, jeg, ved du hvad, jeg, jeg, jeg bliver altid så presset, når, når, når <laughs> folk slutter med de der sådan, lange reklame-blogger. Altså, yeah. øh, følg med, øh, giv det en chance, lyt til det mere end en gang, så bliver jeg rigtig, rigtig glad. Jeg kan godt lide ting, der ikke hopper op og bider dig i fjesen, men som du rent faktisk selv skal gå to skridt hen imod, så det håber jeg, at, at folk vil gøre. Det vil, vil jeg i hvert fald opfordre til at gå et par skridt den retning. Jeg synes, Undryk. i den grad det tiden værd. Ja, og jeg vil gerne lige sige man skal ikke, når, man, når du siger man skal trykke på den store tommelfinger ja. Så skal man ikke trykke på den der profilbillede Men ah, på den hvor der står synes godt om Det er rigtigt <laughs> yeah. Public service Det tror jeg næsten vil være vores afsluttende kommentar for i dag Ja, det var, oh ja. Så, tak så giver du. vi lige en, en, en dobbelt high five Wow det var fucking fedt, at du gør at kigge forbi Det var så hyggeligt, det er dejligt det her Tak fordi du ville være og tak for de pæne ord omkring interviewet Det kan man læse inde på per.tv Nu kan jeg også udtale om det her interview Fordi nu er det jo færdigt, så nu kan jeg godt allerede anmelde det Og sige, det bliver sgu også meget hyggeligt Og godt og sådan Vi vil ikke stoppe Lige afsluttende, hvad er det, der ligger der? Uh, det er godt, du siger det Jeg tænkte, fordi det nu er Decemberpodcasten, så skal I da også lige Udlade noget premier så jeg har taget øh, de fire vinyludgivelser, som vi lavede på Mixtape Music øh, her i efteråret sidste år, øh, har jeg taget med herind. Dem kan I udløje. Hvordan I gør det, det må I helt selv øh, finde ud af. Og øh, så er der også øh, min plade, der kom i foråret, som hedder DNA. Øh, den har jeg lavet sådan et øh, bogformat. Jeg kalder det en coverbook, så det er i vinylstørrelse. Øh, plus øh, tilsvarende coverbook med rødder, som er det her projekt øh, med digte, fortolket af 10 forskellige danske rappere, som jeg stod bag i, kom her i august. Mm. Så det er sådan en lille gavepose, som I må udløje. Stay tuned for, for at vide, hvordan I får fingre i det. Ja. Alle de cool ord, shoutouts <laughs> til ulemor.! Mor. Oh. Vi ses i stuen. Hyg jer derude. Morten og jeg fortsætter lidt i Nurmelid. Vi er stadig væk, og, og Per han er smuttet for at have travlt. Han skulle nå 3 Spillejobs i morgen ja, Et klokken tidligt i Jyla i morgen Ja, så, så skal vi jo afsted nu så skal man nå et tog i dag, det okay. kan man jo ikke lige meget til Ej, men det var fandme fedt, han gad kigge forbi Ja, og, det må man nok sige og det, det blev ret fedt, hvis vi selv skal sige det Ja, det synes jeg øh, Men vi har lige lidt tid til at nørde nogle af de her ting Som ja. er sket for nyligt, fordi Morten, hvad der sket siden sidst? Hvor skal vi starte? Skal Kælse vi starte de imod, med den? Skal vi starte med en anden lille ting? Ja, øh. Okay. Der lige lige aura for 10 minutter siden så ja. er der kommer den første offentliggørelse for KOTD Blackout 5. Okay. Event. Eventet hvor at vi ikke får vide, hvem de skal møde, men ja. blonder de på kortet, ikke? Ja. Og så øh, så er det sådan on night at man finder ud af, hvem der møder hvem. Ja. Hvem er, hvem er på? So do get. Vist du sige, altså, det drager det at okay. for mange fingre. Det er lidt det kryds for mange. Okay. Jeg skal også bare se det, for de folk ved jo godt den der kommer ud. Ja. Øh, ehm Bum. Bum i Toronto. Den havde jeg godt nok ikke lige set komme. Det tror jeg var et, et løb, der var kørt for længst. Jeg skulle lige sige, at det, det lyder som en, en battle, der ikke bliver til noget, okay. fordi han ikke kommer ind i landet. Ej, jeg tror egentlig, at Hedman Holler han okay til det. Jeg tror okay. mere, at han er en dyr mand, end det er et spørgsmål om okay. øh, at kunne komme ind i landet. Men det var bare, hvad jeg tror. Ej, har han ikke sådan to af de tre mest viewed battles på URL'et, eller tæt på? Det er tæt på, ja. Jeg tror... Øh... Ja, kan jeg kan ikke engang huske, det er, men... Jo, det kan godt være, at man holder en Han man er enormt populær i URL-regi. Spændende. Ja, så det bliver fedt. Hvem tror du, han kunne komme til at møde? Jeg ved det ikke. Den er jo svær. Jeg håber ikke, han kommer til at møde et andet URL-navn, for det synes jeg egentlig ikke, der er brug for lige nu. Nej. Lige, det kunne, nu, det kunne lige også... nu kunne jeg egentlig godt bruge, at de såkaldte URL-rapper rent faktisk bare rapper i URL mod andre URL-rapper, mm. og ikke tager det til andre steder, fordi man kan godt nogle gange føler, at deres ja, performance, den ikke bliver lige så helhjertet, som den er, det er på den store sommermatnescene. Der er for mange fans, der er enige med dem i, at det kun er URL, som tæller. Ja. Og, og så sammen de bare tjekken op. Det er lidt et problem. Jeg synes, at uh, Conceited er et udmærket eksempel, <laughs> fordi nu så jeg ham til EFA-eventer, som er det, vi skal på lige om lidt, uh, i lørdags mod Big K, hvor han altså, han var udmærket. Der var mange ting, der spillede ind på den performance, bl.a. Uh, scenen. Og så så jeg et par dage efter, eller inden, jeg kan huske, ja. jeg så hans... Uh, hans, hans battle mod Conceited Nej, be magic undskyld For et par dage siden Og, Og så den for er sindssyg Jeg havde nemlig ikke fået set, det nu, har du men ikke jeg, set Men jeg læste lige Sharon havde tweetet At det var en af årets bedste battles Det er en virkelig god battle uh, En virkelig <laughs> god battle uh, Conceited har nogle rigtig, rigtig gode ting ja. uh, en, en simpel linje som noget af You're too plain in the building Like the trade center All your crew can get these texts like a chain letter. Sådan. Det er rimelig godt skrevet egentlig. Yes, det er rigtig godt skrevet, jeg ja, synes ja. faktisk, han er enormt god den battle. Øhm, det er samme med B-Magic. Ja. Det er generelt bare en fed battle, og i bedre kvalitet end mange andre UL-battles, rent videomæssigt. Okay. Øhm, lydmæssigt synes jeg egentlig også, at den er ret god, og men lyd ja, ja. er helt perfekt. Ja, en den skal se. Det skal du altså gøre. Den har jeg set to gange nu, fordi det er bare en fed battle. Ja. Det er ikke særlig ofte Jeg siger det i, i slutningen af 2014 her Men, Ved du hvad det, den, den er skrevet bag i øvr Og øhm, så nævnte du lige det her med Ether nu ikke? Nu når vi er inde på det Ja Jamen jeg der ved var jo nærmest det, ikke hvor jeg skal starte jeg skal. Disaster mod Cassidy Hvad er ja. der sket Morten Der er bare så meget hype in, in, Industri-rapperen ja. som øh, Skal møde gode gamle disaster ja. Hvad sker der Der sker jo det at, til folk der ikke det At Eventet foregår på en stor scene Det fungerer jo umiddelbart okay andre steder Men det har man ikke gjort sig så meget i Af den slags i Kalifornien Nej. Hvor eventet finder sted Og det tror jeg måske kan have en lille indflydelse på publikum Fordi publikum er ikke særlig meget på Nej øh, Fra start til slut altså. De er ikke særlig De virker ikke sønderligt inspireret mm. Til at øh, lave noget alarm osv øh, Paradoxalt nok det er så streamen deres Disaster kom ud bare råbte til folk I ja. Imellem Battles, der gik de helt amok Det var, som om det var det, der var allermest energi Og det var ikke engang Disaster, der skulle på Han hoppede bare ud <laughs> øhm, Det synes jeg er lidt ærgerligt øhm, Nogle Battles, der egentlig var Det var ikke som sådan en god battle Lad os sige det mm. sådan Der var nogle gode performances ind imellem Jeg synes Illmaculat var rigtig god mod Real Deal ja. Jeg synes Big T var rigtig god mod Active Big K var også god imod Big, Big K er altid god, når han ikke choker, eller når han ikke laver korte runder jo. Yeah. Men der sker så det, vi alle sammen venter på. Der kommer Cassidy imod det, Disaster. Det, det, det. Og de når har have cirka en runde hver, før øh, Fire Marshals, jeg ved ikke, hvad man skal bruge. Brandmyndighederne yeah. i bygningen, øh, lukker eventet ned. Under battlen. Efter en runde, Måin. hvilket jo er enormt ærgerligt, Måin. fordi det er jo lidt svært at sætte noget op når det er allerede brugt en runde kan man sige. Men de får alligevel lave battle om til ehm øh, søndagen. Altså dagen efter. Ja. Og det kommer der sådan en battle ud af, så vi får rent faktisk kasse lige at se mod desaster. Prøver til de så samme første runde. Nej, okay. Nej, nej, ikke helt. nej. Øh, på den første stream fra dagen der siger kasse lige noget alle du get 5 eller en land med fem, og så en week som i en uge hvor man siger day day for en uge. Eh <laughs> øh, der er nogen der er nogen dumme ja. ting der blev sagt for eksempel ja. Arsenal mod the Soris som vi også har set. Der der er kom på Twitter, der er kom hjem ja. så så jeg her at uh, Niels med Skills havde lavet en fantastisk observation. Mm. Det hedder at Arsenal siger på et tidspunkt at han havde været en veteran for day 1, hvilket er social <laughs> <laughs> musine. Ja, ehm <noget, så> <laughs> ja, ja, det er det jo. Ej, det, nogle gange når man lytter godt efter. Øhm, jeg ved afslår. Jeg har set øh, del 1 eller sådan, Jeg tror jeg tror tilmer med første og anden runde af den battle som som var om søndag med Desaster og Cassidy. Ja. På det tidspunkt var der ikke blevet leaket sådan en hel battle. Øhm, og, og jeg synes ikke del 2 rigtig var værd at finde for at være ærlig. Mm. Øhm, og, og og og bare der Cassidy har nogle øhm, jeg føler, at jeg er sådan 15 års tidrejse tilbage i tiden i forhold til, hvad bars angår. Men mener du? Jeg ved bare nogle af de ting, som sådan... Nu har jeg siddet der også og set nogle andre, som har studset over det på Twitter og skrevet over det, men nogle af de ting, sådan som... Altså nogle af de der sam, så, nogle ret lette sammenligninger og sådan noget med... I got bricks, like a construction worker. Ja, eller, eller den, som... Øh, den har du så ikke set. Jeg ved, om du kan huske i det ene, du er et back Dance show at mm. det sagde, der laver en lille forudsigelse. Ja, øh, det så rigtigt. Der kommer i gang med nogen, eller spray like graffiti, og så laver Cassidy rent vejskin when you see me spraying it in graffiti, eller sådan noget, ja. den du har. Også, og det sagde, der han selv slår slå ned op på Instagram, hvor han sådan... Citerer sig selv for et eller andet... Øh, du kommer til at sige et eller andet med, at du har et eller andet, der er gult, ligesom... Altså jeg kan ikke huske fucking et eksempel er hvorefter at han rent faktisk altså det så kommer med en lin, en linje øhm, om at egentlig hans ur er gule som en cheerio's box. Præcis. Ja, det det skal godt for <laughs> Men ehm jeg vil gerne give en bedømmelse til den battle. Altså ja. jeg skal sige dig er en en vinder, så vil jeg sige det er der ikke. <laughs> der er ingen vinder. Når ærligt talt, øhm, er du skuffet for morgen? Jeg er Jamen, både og. Det er jo lidt en sjov en, fordi ja. man, man forventer jo altid, at en industri-rapper, der kommer ind og rapper, rent faktisk er lidt dårlig. Ja, det, det har vi ligesom lært. Ja, det, det er netop det. Det er ikke, det er ikke mit udgangspunkt egentlig, mm. at Cassit er dårlig, fordi jeg har hørt rigtig meget af Cassit igennem tiden egentlig. Fordi jeg synes, ja. han, han har rent faktisk lavet nogle ret sindssyge ting, hvor han rimer ret vildt og så videre. Så jeg forventede oss mere... Af Cassidy, end jeg har gjort i de andre Men havde alligevel også på en eller måde en forventning om At det generelt bare ville gå rigtig dårligt for ham Netop ja. på grund af History repeating et al For lige at ja. lave en battle-reference igen ikke? Men jeg tror jeg at, at folk og mig selv inklusiv Er lidt mere forblindet af At han rent faktisk ikke så dårlig Ja I mere en han egentlig er rigtig god mm. Og der er stadig en del Der synes de vandt Og jeg synes mm. der... Jeg synes, der er begrundelser for begge dele. Eh, han både tabt og vandt, fordi det sags, der har jo også nogle ting, der rent battle-teknisk, måske er bedre end Cassidy's ting, de er. Altså, jeg synes, at de to runder, jeg hører, og det er som sagt første anden, og, enden, og jeg, ligesom det, jeg kan, kan læse mig frem til, det er, at de fleste synes, er de to tredje runde. Eller der er i hvert fald... Jeg tror næsten selv, at det sags, der har sagt det. Okay. Øhm, så, så, så det har jeg så ikke fået med, men altså... Jeg synes, Disasters er mere avanceret Jeg synes, det er på et andet plan Men, men en ting er, det er avanceret Noget andet er, er det, er det godt? Er det, er det god battle rap? Og der vil jeg ikke sige ja Jeg vil egentlig sige, jeg synes ikke, det er særlig god Battle rap af Disaster det virker, synes, det, om, bliver... været, det, det virker som om, han har været Det virker som om, der havde været for meget Forberedelsestid Det er lidt sådan du ved, Jeg har lidt med den her, som jeg havde det der At give sig G mod Daniel ja. At det er som om, det har bare været for lang tid jeg kan godt forstå, øh, At der måske bare er overforberedt Og så Overanalyseret på nogle ting Og så er, der bare ikke, er det bare ikke så fedt Som man kunne have forventet af en mand som disaster Enig øh, Fordi Jeg også skuffet Jeg, jeg er stadigvæk disasterfan Og så men, men, men det her det er bare Ligesom om han begynder at, at finde Alle de der ting i fortiden Og kalde ham ud på dem hmm. Og på en eller måde det bliver lidt det der fakta, Faktacheck Eller grav i historiebogen Og påstand mod påstand og, Det står meget forudsigeligt Yeah. Hvis man kender en smule til Cassidy Altså jeg, mm. jeg kunne næsten have forventet Han har sagt noget med Ja den der mors sag Ja yeah. Hvad med det Altså den, den kunne jeg næsten godt have set at Han tog op Og jeg synes bare at han gjorde det På en måde der sådan Overraskede mig sådan enormt Udover Øhm Æh, det der hvor han rapper noget med Pearly Gates æh, Don't brag about a murder case Og så videre yeah. Det synes jeg de var rigtig godt lavet mm. jeg synes også det han lavede med You got famous By killing free But Den years later Free way almost killed you Den synes jeg egentlig også er kreativ Men det var bare det Der er for langt mellem snapsene For disaster yeah. øh, Hvor der egentlig er Rigtig mange linjer for Cassidy Men der bare ikke er sådan Hårdt slående overhovedet Jeg synes bare der Måske mere modsatte disaster Så der sådan linjer Der falder ud Negativt for mig For Cassidy eller, altså, hvor, hvor det simpelthen bare... Og nu øh, skulle jeg lige have set hele battle inden... Sådan at jeg både havde tredje runde... og at jeg også kunne, øh, kunne huske den... Men jeg kan heller ikke citere den... Så det er okay... Men øhm... Jeg kan sige at... Øh, ikke at det skal være argument for jeg har ret... Men øhm... Der er det der cirkulerende... Sådan, jeg ved ikke om det er et meme... Men sådan ting på, på, på Twitter for tiden... Hvor at, eller siden battleen... Hvor der ligesom er nogen der har fanget nogle af de her citater... Og der er altså noget af det, der er så dumt. I got cans like a supermarket. Ja, ja, det er jo enormt dumt. Men det, jamen, altså, det stikker simpelthen i ørerne på mig, fordi at... at I got bars like a telephone connection. Ja, jamen, den, ved, den skal man gøre. Nej, men det, det ved jeg ikke. Siger han det? det ja, men jeg, jeg mener det sådan, sådan går. Og, og du ved, det er bare... Det stikker simpelthen ud for mig negativt. Eller sådan... Jeg, jeg, jeg, altså, jeg, jeg er jo også sådan lidt sagerlig i det, Eller sådan... Det, det ved jeg de, de der mm. sims, altså, det bliver, det synes jeg man gjorde for en til 15 år siden, eller sådan, at, at, at det bliver, det bliver mm. for simpelt mm. Og, og ikke, simpelt kan være fucking godt, hvis det, hvis det bringer et eller andet nyt, sjovt, overraskende, et eller andet x-faktor over det Det der, det synes jeg bare på en eller anden måde var og repetere Jeg aner ikke om de der linjer er brugt før, det skal jeg ikke kunne sige Men, men på en eller anden måde, det, altså, det, det, om, om, det, om det er sagt før eller ej, så er det på en eller anden måde hørt før Altså det, ja. Jamen, der er nogle ting, der, der, der er helt klart er hørt før, øhm, ikke bare i Battles, men sådan generelt. For eksempel, han mm. siger også noget med, flow hotter than Nigeria. Yeah. Chicks like me cause my wrist icy like Siberia. Sådan, yeah. det, er også, det, er jo, det er jo ganske fint rimet, og så videre, men der er jo ikke rigtig meget indhold i det, som mm. er battle-relateret. Han var meget sådan, men jeg har en større bil end dig, og derfor vinder yeah. jeg i livet. Og det er jo heller ikke den måde, man vinder en battle på, men det er bare som om, at det... Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at se øh, En anden en Disaster Battle en mand som Cassidy Fordi yeah. jeg synes egentlig det blev Det blev meget som jeg forventede Det ville være rent Indholdsmæssigt Men det blev dårligere end jeg havde forventet Jeg kan godt få det her Sådan rent øh, battlemæssigt jeg vil sige at, at Hvis du havde spurgt mig inden battlen mm. Hvem der vandt Så jeg ikke tøvet et sekund med at sige Disaster Som ja. jeg også har også sagt flere steder At jeg tror rent faktisk godt at Cassidy kunne gøre noget modstand Jeg tror Ligesom han så gør ja, altså, ja, ja, ja. Men jeg synes også Det er ligeså meget Disaster som, som spænder ben for sig selv Mere end det er Cassidy de, jeg, jeg vil sige Det er jo måske mere Disaster Der taber battlen End det er Cassidy de Der vinder den Hvis man ser det på den måde ikke? Jo Altså jeg, jeg har også Sagt fra starten af At Disaster endte med At vinde den battle mm. og, og jeg er da lidt skuffet over Det, det synes jeg bare Ikke han gør Når jeg sidder og ser dem Jeg tænker heller ikke Cassidy vand Så måske holde mig bare til Det en promo battle <laughs> Ja Så slipper du ja. Jamen... Øhm, ja, det lyder som om, at jeg sidder og bliver sådan lidt irriteret, og sådan det gør jeg ikke, men jeg havde egentlig bare sådan lidt større forventninger til... Jeg, jeg blev lidt irriteret, da jeg og så generelt. Den. Altså, jeg er inde med at se Roan mod Pat's Day igen, for den skulle vi snakke om med Per, den kunne jeg huske var fed. <laughs> ja, og den har jeg også set et par gange de sidste dage. Den er, den er dejlig. Ja, det er øh, jo sådan en battle, man altid kan gå tilbage til. Så, der, der er quotables. Uden tvivl. Men, øhm, men, men jamen, jeg ved ikke, Disaster også, Nu følger jeg ham på Twitter... Og det er, det er udelukkende for at, at, at være opdateret her, fordi der er sådan 100 nye tweets hver gang. Det, og det er derfor, jeg ikke føler her disaster på Twitter. Jeg gør det for at tage ind for holdet, og, og vi skal jo være... Altså, vi er jo hvor, hvor et, et nyhedsmedie af en eller anden art, måske. Vi skal være opdateret. Og øhm, der, han har også skrevet noget om, at der var nogle crazy vibes going on... Øh, i garagen hvor det ender med at battle hvad det var og der var en masse gun talk og folk med, med pistoler og, og det var lidt skørt. Mm. Øhm, og jeg skal ikke kunne sige hvad det er, men det ser i hvert fald også skørt ud. Eh øh, altså også de der homies kasse de har med. Altså mm. det er jo, som om man giver sådan indørede reaktioner. Og ja. og det der med hvor de så skal træde frem og spille hårdt på et tidspunkt hvor det virker planlagt og sådan noget. Altså var, jeg sad og krummede min tær, altså mere en piratshabel eller et eller andet. Mm -hmm. Der krummer meget. Men jeg vil egentlig gerne citere Kostek, tror jeg det var. Da, mm. Der sagde det her omkring battlen at hammer vil med. Det bedste ved den battle, det var at den foregik i en garage og ikke på en scene. Ja. Men kasketi var middelmodig og desaster og endnu værre end det. Ja, det. Og det synes jeg egentlig opsummerer battlen ret godt. Og dermed ikke sagt, at jeg synes, at en af dem vandt. Fordi det synes jeg ærligt talt ikke. Øhm, men men man, jeg synes godt, man kan sige, at øh, mm. disaster på en eller anden måde var dårligere end Cassidy. Ja. I forhold til egen vanlig standard. Det kan godt finde. Er, er vigtigt der have med, fordi... Rent battle-mæssigt er han måske ikke dårligere en Cassidy, men i forhold til, hvad man kunne forvente af disaster... Så er det en anden snak. Ja, fordi Cassidy kom... Nogenlunde med det, man kunne forvente, Cassidy, han ville komme med. Ja, og nu aner jeg ikke, hvor mange penge, han har fået, men de der rygter for 250.000 dollars osv., det var ikke det værd. Nej, øh, men rygteren går for 250.000 dollars, men det er så fordelt på to battles. Har jeg set rygter, der kører om, så er der allerede en anden battleplan lagt med Cassidy. Rygter, rygter, rygter, må jeg gerne lige... Og rygter, rygter, rygter siger, at det daylight. Åh, oh, Gud. Daylight har i hvert fald selv været ude og sige, at... Øh... Han skal battle Cassidy Men det er daylight, så vi har ikke en rense idé, om det passer eller ej, ej men det vil jeg bare gå ud fra, det ikke passer Ja, jamen det altså er Flipper coin Ja, men Jamen, der, der er stadigvæk for det event Noget, der værd at se Men jeg er generelt lidt skuffet øh, Lidt skuffet af en underdrivelse Jeg er enormt skuffet over i for eventet og Især mundtet sat op på eventet altså ja. Det fungerer bare generelt mærkeligt, det der med, at øh, de står på en, en stor scene øh, med publikum, der alligevel ikke står helt tæt på scenen. Det er som at der er sådan en, en, en, en, en bue, som øh, udfordrende øh, et målmandsfelt på en fodboldbane, jo, jo, jo. der lige adskiller øh, publikum og, og rapperne. Om. Og det gør bare, at der enorm afstand, og så er der en lang gang midt imellem publikum, som rapperne skal gå igennem, hvilket bare også virker med det virkede det vir altså, så uprofessionelt. Nu vi sidder se et livestream der, hvor lang tid der går imellem altså sådan, når battle, når, når, når battle, battle bliver kaldt op og mm. så skal de lige tjekke lyden og så virker det ikke, og så er der en milliard homies på scenen, de hele tiden prøver at få til at gå nød og det lykkes ikke og så skal de have dem med op alligevel og battlerene mm. Jeg ved da næ ikke, om hvorvidt Lyden Fokker og pauseshowet er en eller anden fucking clown. Der er jakki jakki jakki jakki jakku så. Jakki jakki sagt. Vi kom over, så var det lørdag vi øh, nej, det var søndag, hvor vi vi skulle ned i battlestuen og, og se det. Og han var bare med det samme. Okay, jeg sad og så øh, jeg sad og så jeg så så livestreamen i går. Prøv, jeg har lige opdatte eller jeg lige optagede det her. Og så der bare en eller kvinde, som ikke kan rappe, som prøver og siger Yakki, yakki, yakki Yakuza Yakuza Yakuza Yakuza Yakuza Yakuza det, det ender med at blive en eller battle-reference, det er jeg sikker på ja, I hvert fald og så, derovre Og så ender det med at blive et lydklip for dig, Espen, der sidder ja. siger Yakki, yakki Shit Du får alligevel ja. aldrig opdateret mm. dit lydklip Ej, jeg skal ikke for det Folk har sendt så mange gode ind, så jeg er ikke bange ja. du, du får det aldrig gjort Men nu... Øh... Nu var der så god stemning med Per. Nu skal jeg heller ikke drukne i, uh, i dårlig stemning over E4-Revent'et, men det, vi er også nødt til at være lidt ærlige. Ja. Jamen, det, skal... er, det, er, det jeg håber, der sker for det her e det er, at måske det bliver lidt et vendepunkt, hvor man, hvor man så siger, jamen battles i Kalifornien i hvert fald, ja. de skal ikke være på den måde, fordi det er for stort. Mm. Det, er for, det er ikke nærværende nok. Det, der, det er jo det der sjovt ved nogle battles. Mm. Det er, når de bliver nærværende, og det der bliver bare ikke nærværende. Det, jeg synes, de har gjort godt ved sådan noget som... Uh, Battle of the Bay for eksempel Der ja. de har lavet en scene Som ikke har været kæmpe stor De har haft en masse mennesker Som generelt bare har haft en stagepass hmm. Til at stå deroppe Så de virker som en del af publikum Men det virker ikke som om At de står Altså det er publikum og rapper Som nej, sådan nej, er adskilt nej. Fordi så meget plads er der ikke til rapperne Og så langt væk er der heller ikke til publikum Og det gør også bare publikum, de som har en anden form for respons på tingene Helt klart Som jeg også sagde til Pia, Det også derfor, jeg synes, vi skal være glade For sådan noget som Rapslame Der stadig har et format hvor det er muligt for os at rent faktisk at føle, at en battle er lidt mere nærværende, end den, end den i virkeligheden er. Men lad os lige prøve at sætte den op, fordi et sted, jeg synes sceneformatet, det større sceneformatet fungerer, mm. det Don't Flop. Okay. Ja, men Don't Flop, de gør det også på en eller anden måde. Øhm, ja, hvad skal man sige? Jeg synes, jeg synes bare, der er en anden følelse omkring Don't Flop, at det ja. bliver mere nærværende. Det er også meget det der med, at i Don't Flop, det er... Man skal også huske på, at USA er enormt og i England er de måske også lidt mere stolte Af de rapper, de mm, har som mm. rigtig gode Fordi det er netop det er, jo, det er jo stort for en rapper Fra England at blive sat til at battle i USA Det er klart Det er ikke særlig stort for en rapper fra USA At komme til England og battle Fordi så er det lidt som en gratis ferie Mens det er for en englænder at er kæmpe, kæmpe skulderklare og, og jeg synes bare, der også der bliver Måske dyrket noget talent mere, lidt mere i England mm. Og der er måske sådan lidt mere En national stolthed omkring sin, sin folk Øhm yeah. Og det synes jeg også bare godt, man kan mærke på, på englænderne, at, at de er sgu lidt gladere for det talent, som det rent faktisk står på scenen, en øh, de er, for eksempel det her ved I forventet, hvor man bare har taget rapper fra nær og fjern i USA, ikke? Ja, ja, ja, ja. det rent jo, at stemningen er noget andet, og jeg, jeg skal det ikke klar. sige det på opbygningen, men... Det, det virkede også bare mere professionelt øh, og, og kontrolleret både på scenen og, og publikum virkede også til at være lige op til scenen ikke? Og Ja, og jeg tror også, at er enormt øh, professionelt det, er også, det, det, det virkede generelt bare rigtig uprofessionelt, det her event mm -hmm. Altså, der var mange ting galt Jeg kan huske lo på, på livestream, hvor Losh øh, Tager en telefon, Losh One øh, Lige inden han er ved at sætte en battle i gang Fordi Cassidy ringer sådan Ja, mm. yeah, my man, I'm on the stage right now Ja, og det skal man bare ikke gøre, Det er bare altså. dumt Øhm. Um, men okay, nu nu snakkede vi uh, Liam Blackout før, hvor at Hitman Heller er uh, er ofret gjort. Hvem vil du helst gerne se til det event? Hvem tror du? Soul? Ja, surprise. Squad battle Hitman Heller? Nej. Nej. Nej, nej, det vil ikke være nogen grund til. Hvem vil du gerne se en battle over? Jeg gad ret godt se ham battle mod Osa. Ja, og ham hamro Walsh vil med også. Ja. Det, ja, og jeg er også vild med Remedy mm. Og sidste år var der jo sat op med Oza mod Remedy men, men Remedy han kom jo ud fra et biluheld eller sådan noget mm. øhm, ikke, ikke alvorligt vel, men, Nå, men nok nej. til at kunne komme til Canada Og den, den, den bliver formentlig ikke sat op igen Det skulle undre mig, at ja. man gjorde det på den måde Men jeg kunne godt tænke mig at se det ske Soul mod Remedy, Oza mod Remedy, Oza Soul Et eller andet enddur ja. Folk som hedder Man Holler Mm, hvis du der er nogle folk der godt kunne få se en og få en pause, jeg synes jeg mm -hmm. man behöver se uh, Danny Meyers Omnitty. Nej, nej, det kan sgu selv. 100 Bulls, synes jeg heller ikke nødvendigvis. Det skulle ge hit man med. Jamen, jeg kunne, ja, jeg kunne Nej, nej, nej. Kom med Forss så han fik en Hollow Haven eller sådan. Noget? Det oplagte ville jo Hollowen kommer tilbage. Det yeah. oplagte ville jo være patch day selvfølgelig. Men men omvendt så skulle det være uden kæden, for hit man Hollow har vel ikke rigtig battleed i catch the deep før. Nej, nej, kan vel ikke bare få en title det tror jeg jeg kunne ikke se, hvad man ellers Så kunne de finde på at sætte ham mod Chiron, men det tror jeg, jeg næsten ikke helt med at holde, at han gider. Tror du, Chiron altså, får det her title-shot mod Pat Day, der bliver bygget og bygget og bygget op til? Og, og på en eller anden mirakuløs måde bliver det kun mere og mere relevant, eftersom Pats Day og Chiron bliver ved med at vinde? Jeg synes, jeg kommer til at gætte på en helt åndssvagt hver eneste gang, der ja, ja. aldrig holder stik, fordi man ved jo ikke, hvad Pats Day han går og tænker. Næh. Men, øh, men hvem kunne du godt tænke dig at se? Jeg kunne godt tænke mig at se Pats Day mod Chiron. Mhm. Det synes jeg næsten den mest aktuelle battle, som, som kunne være i øjeblikket af alt det, jeg ser altså det, ja. Den synes jeg virkelig, at der bygger op til længe og jeg, altså, Jo, hvis de bliver sæt op mod nogle andre vinder igen, giver den kun mere mening Men altså, hvem ved det, Jeg syns den vi ved at være der Roan, Roan, Roan Skal selvfølgelig også på kortet Jeg har hørt, nu har jeg ikke fået set det selv, men jeg har hørt, at han Dræbte På trods af At det var sådan en battle, Der sat op på tre timer Da han mødte DNA Til sidste KOTD event ja. Hvor at Fordi at Unulavus havde aflyst øh, På ham sådan på dagen Og det var som Tredje ja. gang i et streg Eller sådan Det var sket for Ron Og alligevel Skulle han bare have dræbt det Ja han var rigtig god Den her jeg set Ja han er så vel Jamen Rowan kunne man godt tænke sig at se Det kunne være sjovt Men Så kunne man sige en, en god en Det ville jo være Rowan Mod Shuffle T for eksempel Fuck ja yeah. Den, øh, godt se. den tager jeg copyright på, Esben Ja, den vil jeg gerne se Jeg har set, at Roan selv på et tidspunkt En 2 mod 1 battle med Roan mod Shuffle mm. T og Marlowe ja, det, det, det vil jeg også gerne se Det sker ikke til Blackout det, nej. Jeg, jeg, jeg tror også, man skal huske på at, at Drake er ret meget involveret i det her event Ja, um, ja det, det går der nogle ting om ikke? Så, Det er også derfor, jeg tror, at der kommer nogle større navne ja, Kunne man håbe på, at Matt de, Child mod Free 60 Rent faktisk kommer til at ske til det her event Altså, Free 60 er jo Den battle rapper med ja, størst succes vel I forhold til views og musik Og, og ja. dollars ja. Øhm, Australiske dollars Og, ja. og Matt Scheil er vel en af dem Med mest succes også Som har været inde omkring det Ja øhm. Og han var jo ikke Matt Scheil var jo ikke Jeg øh, kan finde, han er en gudsmanød battle rapper Men øh, Definition sagde det meget pænt på Twitter den anden dag Men jeg kunne se, han kunne Han synes, det var sjovt Ja, og så også Han var udmærket altså, Og så det der med det var debuten Altså mm. Man skal ikke undervurdere, hvor meget man kan lære den første battle der Nej ja, lige præcis Jeg gad rigtig godt se battlen Og, og den var vist også sæt op på tidspunkt For noget tid tilbage Hvor 360 havde en, en operation med, med noget med øjnene Ja han har en øjensygdom Han, ja. han bliver sådan lidt småblændt på det ene øje Det skulle han lige have lavet Det synes jeg så er en, en... Det er godkendt Det var en af de færre undskyldninger for en gangs skyld Det var til world domination en gang. Ja Men den battle den kunne være fød Altså ja. jamen det, det er næsten nu ikke Når Drakes penge er inde over mm. øhm, ja, altså Rhone mod Chiron, hvis Chiron ikke møder Pat's Day, gav jeg godt se. Ja, det kunne også være underholdende. Hvem kommer ellers på det kort? Ähm, jeg håber lidt på, at de er... Ilmak. Ilmak kunne være sjov. Øhm, jeg gad godt at have Øre med. Øre mod organic, gad jeg ja, fucking godt. Det sker ikke, det ikke. Nej, det gad jeg, jeg godt. Men, men, ja. men det er det der med, hvor stor er den der beef imellem KOTD og... Jeg tror ikke den er særlig stor mere. De sidder og skriver til hinanden på Twitter også. Ja, jeg skulle lige sige, jeg sidder og ser de har liked hinandens Facebook. Ja. Som nu det. Ehm, ikke de kan finde ud af det, altså det ville da være dumt. Ja. Öh, øh, det Öh, så chauer se igen. Eh, ja. øh, altid højt niveau hans battle mod John John the Dawn kommer forhåbentlig ud snart. Ja, er overbevist om at vi kommer til at se Shitty Horror. Ja, men det er jeg heller ikke øh, i tvivl om. Og jeg tror det bliver fedt. Ja. Og han kunne måske virkelig godt møde Helmut Handler. Ja, det kunne det selvfølgelig godt være. Øh, men, men det også øh, yeah. Det, ja, det kunne Det ville jo være smart Rent faktisk at sætte En mand som Hedman holder op Mod en kanadier Nu var det er i Toronto Jamen enig Og det tror jeg måske også Man skal tænke lidt på Jeg, jeg håber der kommer Nogle store øh, Jeg håber faktisk Der kommer en masse kanadier Også nu var Draco er involveret Det kunne være fedt At få Kit Twist tilbage Det tror, tror du bare At, at han vinder Og han er ikke helt færdig Jeg ved det ikke Altså hvis der er penge i det Kan man sige ja. Jo men det, det, altså, Jeg gad sgu også godt det Og holder her Han kunne også være rigtig fedt At, og, ja. at få ham tilbage Ja hvem, hvem Altså Illmac tror jeg næsten heller ikke jeg synes han sagde I, i Dirtbag mm. Dance Show At han Han har prøvet på At ikke så mange battles Du ved mm. Men okay Der er et par måneder til Blackout ja, og, og Jeg håber Illmac er på Jeg synes det, virkelig han er dope Det håber jeg også Efter hans battle mod Real Deal Så håber jeg også At ja, det går på og Jeg håber også set. Jeg håber også Big K'er på Åh oh, ja Dem bliver måske Et lidt større problem I forhold til Hvor han er i Canada Ja det er selvfølgelig rigtigt Men, det, øh, Han er jo dømt Ja Sådan som jeg kan forstå det Men ø øh, Nu synes jeg ikke, vi skal sidde og mere. Nu har ja. vi også talt i, i rigtig lang tid, Esben. Ja. Have, så så, så gætter jeg ikke mere. Og vi finder lige ud af, hvordan vi uh, får udlået nogle, uh, nogle LP'er. Der er og, der der uh -huh. guf. Det er der nemlig. Der er en helt masse mixtape music. Og tak til Per V, han gad at, at have det med. Det er fedt. Det var så fedt. Vi, oh, øh, vi har tænkt, selvfølgelig tænkt os at beholde størst del af det. Nå, det er klart. Ja, ja. Det er sammen med, med det, vi fik af Carlos og ja. fodboldkortene. og ja. Måske altså, sælger vi noget af det. Til, altså, jeg... Gerne til jer, Yeah. Yeah. Jo, altså vi er studerende, og, og det her, det, bliver, mm. det, det, det er den måde, vi sparer op til pension yeah. i øvrigt og vi har ikke råd til Porto, så nej. <laughs> nej, vi, øh, vi finder ud af en løsning Det kan være, det bliver en lille konkurrence, det kan være, det bliver ren giveaway Det kan være, vi øh, beholder det hele Den, der deler vores ting allermest, nej, det kunne vi aldrig finde på Det kunne vi aldrig <laughs> uh, nogensinde på Jeg kunne nævne andre, der vi kunne Vi kunne heller aldrig bede om at like noget, for før vi gør noget Nej, slet ikke men husk lige at like, ikke? Ja. like. La, la, skal vi ikke sige det sidste ord? Like. Jo, jo like, like, like. Og like røvn ud Tak til, til PV tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Vi synes selv, at det var et fornøjeligt afsnit. Det blev rigtig nørdet her til sidst. Det håber vi, at der er nogen, der godt kan leve med. Ja, og øh, hvor, hvem vores næste gæst er? Det er hemmeligt. Og øh, hvornår det er, det er også hemmeligt. <laughs> ja, fordi vi ved så. det ikke. Jo, det er bare hemmeligt. Ja. Der er og, lidt øh, jule, jule, jule her. Ja, så god jule, jule derude ja. Talk for day. <laughs> hey.